Andare, andare a vantare portasfiga anche perché loro cercano questo Allora aspetta aspetta aspetta questo lo sta dicendo allora, Red no, Ronnie no. allora, l'ultima che... volta <ride> l'ultima volta io mi sono stufato l'ultima volta io no, gli ho dato io gli ho, ho pensa dato pensa. fiducia gli ho dato fiducia e hanno fatto delle riunioni sul terremoto allora ciao La zanzara tutto e resto è tuo Gioia. Anzò mi dispiace tanto, ma proprio io non sono uno di salto. Angelo Angelino è tempo rubato, tra gioco anzò Angelino io ti fare contento non mi sono rassegnato all'idea che alcuni accanto al presidente Berlusconi volessero fare nascere un partito estremista un partito quasi del Rammari, un partito della nostalgia per certi versi un partito della rabbia e allora noi abbiamo voluto dare all'Italia un movimento politico che scommetter. Oh, caro Levitt, come hai sentito, Alfano eh, adesso pensa che forse Italia sia il partito della rabbia, il partito della rabbia. Io non fino mai di dire questa cosa qui. Alfano è andato con le stesse persone che adesso dice faranno parte del partito della rabbia, mm -hmm. cioè forse ideale fino a un secondo fa. Beh, che non avete senso. Angelo Anjerino, Angelo. Ieri sera porta a porta il nuovo leader del centrodestra sostiene del nuovo centrodestra, nuovo centro NCD, su cui diremo, immagino, poi, no? Su questo acronimo, come lo ha definito la russa. Che è la russa. Ha la battuta sulla russa sul nome NCD. Cosa ha detto? Cosa ha detto? Non E che ne so, lo sai tu. L'hai visto? Dice Alfano, penso ai miei bambini ogni volta che faccio una scelta, però uno non ci può venire a raccontare queste cose perché io devo sentire ogni volta che faccio una perché scelta il penso dolore. dai, penso il dolore di bambini. pensare al futuro, ai figli. Ma, ma dai, anche per lo storico i tuoi figli però, eh. Sì, ma va benissimo tutto, ma uno non ci può venire a raccontare Lo scolaretore giurò sulla testa dei Sì, figli, ma lascia perdere. I bambini li tirano in ma ballo tutto. Ma si può tutti. dire penso ai miei bambini ogni volta che faccio una scelta. Dai, su volta che penso alle scelte che compio in politica, alle cose che sono chiamato a governare stando dentro questo esecutivo penso questo mio gesto lascerà un'Italia migliore o un'Italia peggiore ai miei due bambini e a tutti i bambini come loro. Ragazzi, però io va bene tutto, eh, la retorica della politica, la propaganda, ehm, le parole altisonanti, spesso eh, eccessivamente altisonanti, retoriche della politica, però uno non ci può venire a raccontare che tutte le scelte penso al futuro dei miei figli. Dai su. Questo vale per tutti, eh. Sì, ha ragione ragione Bugini e dai se ubriaca tutte le sere gli piace scommettere Oh andiamo dall'altra parte ieri sera c'era Santancé versus Cicchitto a Piazza Pulita a Piazza Pulita non è successo niente tra i due eh però la Sant'Ecchè ha ribattuto un concetto importante, napolitano comunista, una cosa nuova, napolitano comunista. Beh sì, è stato del partito comunista, certo. Essendo vicino al PD, che cosa avrebbe potuto e no, dovuto fare napolitano per questa pacificazione? No, essendo comunista, perché napolitano è di un'epoca in cui si chiamavano ancora comunisti e non credo di offendere sì. nessuno. Io voglio dire, avrebbe dovuto... Angelo, angelino, sei proprio un pezifaccio. Oh, la Santanché con una metafora ci spiega perché non si può avere come feticcio la stabilità, no? Non si può avere come feticcio il governo stabile a tutti i costi, la signora Santanché. Sentite tutti, senti David Santanché, la metafora del compagno che trova la compagna a letto. Tutto Noi tutti questo. vogliamo la stabilità, lei la vorrà nella sua famiglia, io la voglio nella mia famiglia, nell'organizzazione aziendale, però se io stasera vado a casa e trovo il mio compagno a letto con un'altra, non è che mi giro dall'altra parte in nome della stabilità della coppia, perché lo mando a quel paese. Funziona però come immagini? Oh, un nostro vecchio amico, il signor Crisafulli, ras di Enna del Partito Vladimiro? Democratico. Sovradimiro? Sì, c'ho so, Crisafulli. Peso 110 kg, non sono un fighetto e il motivo per cui Renzi mi attacca. Io sono uno di 110 kg, non sono un fighetto, non sono Belloccio, non faccio conquiste, barbaramente è questo che lo porta ad attaccarmi. Io sono uno molto sereno da questo punto di vista. Lui solleva il caso, lui lo solleva e lui lo risolverà. Io angelo custode dal paradiso è scappato. Oh, ma Renzi oggi, oggi Renzi è tornato ad attaccare la cancellieri. Tornato ad attaccare la cancellieri, chiedendole dimissioni, ha perso autorevolezza, eccetera, eccetera. Poi sottolinea Briatore non voterà alle primarie. Non credo che Briatore voterà alle primarie con sumo scorno di tutti i giornalisti che <ride> pensano che eh, milioni di persone che vanno a votare alle primarie possano essere in qualche modo sintetizzati nel voto di eh, uno perché fanno figa. Adesso chi direbbe mai che non avete senso? Angelo però si sbrigassero questi del Partito Democratico eh, a decidere questa cosa con la cancelliera. Stasera ci sarà il gruppo e due settimane C'è pure Letta lì. E due settimane che ci portiamo avanti sta storia. Su e dai, noi qui dal primo giorno, dal primo giorno sosteniamo, dal primissimo giorno. In beata solitudine all'inizio, in quasi solo, beata solitudine che è il fatto il quotidiano. Del... Sì, noi e il signore del fatto. Perché sosteniamo. anche gli amici del giornale, anche gli amici del PD tutti insieme a dire Va giorno... bene che la cancellieri telefoni hai ah, parenti di chi sta in carcere tutti noi soli noi a dire a casa la ministra Abbiamo già un ospite collegato, un super ospite collegato. Molto bene. Un attimo solo perché devo farvi ascoltare devo farti ascoltare il tuo amico Chicchitto. Oh, compagno Chicchitto, voglio. Compagno, il nuovo compagno Chicchitto. Compagno, Cicchito, Cicchito. perché Monti a sinistra adesso lo guardano con altri occhi, dice "Che cazzo credo. ha tradito Berlusconi?". Un po' come, come no? Che Guevara lo guardano, non credi? Lo guardano, lo guardano, lo guardano come un muro. Bene, sei davvero un cretino, guarda. A un certo punto dice a Formigli ieri sera a bocca aperta "Se lo tiene per lei" proprio io non solo. Volevo tornare al al tema politico che stavamo affrontando se me lo permette. Me lo permette? Per Bacco, ecco. siamo qua tutti a ecco. a bocca aperta. Allora, ehm bocca aperta se la tiene lei, se la tiene, eh. Vai. Eh. eh allora volevo dire che Con noi Piero Pelú. per stasera. Uh, hey. come Diablo! Ciao ragazzacci. Arriva arriva il Diablo! Bene, eh, è, no, è questa buah, ro ma è roba no, è senti, rutto, arriva, ma, è arriva, <ride> ma è roba è vecchia. No, senti, arriva arriva il Diablo! Ma roba vecchia. Com'è il rutto? Com'è il rutto? È roba vecchia il Diablo? Guarda, guarda Se... che più diavoli di voi non ce n'hai in radio, eh, no, per questa state tranquille, non fate gli angelette con me, eh. Ah, noi siamo diavoli allora, fai una cazzo di diavoli. La no, senti il rutto? Il rutto famoso, il rutto di rutto di rutto sì. di, di Pelù sì. era famoso. Io andavo ai suoi concerti da ragazzo. Ma tu andavi quanto c'era il rutto? Io andavo sempre coi suoi concerti. Ora ci va mio fratello Beniamino tutte le volte. Ma perché? Ma mica è roba da da bambini. Io da raga, io ho 37 anni, mio fratello ne ha 20, non mi ricordo quanti. E vai ai concerti di che esce o che esce oggi? Ho 37 anni che se stessi già vecchio o bellino. Eh, ma tu quanti ne hai? Io ho 51, 50 Anzi sentire il rutto di Pelù alla politica, il rutto di Pelù alla politica, fai un bel rutto alla politica, vuole il rutto, che deve. Ma che c'è la politica altro che un rutto ci vorrebbe, scusate, se il pollo in francese, ma Che ci vorrebbe un bel calcio in culo alla politica italiana poi perché in realtà eh. lo sappiamo che nel resto del mondo esiste la politica quella quella bella dice quella, insomma quella bella non so se esista una politica bella da qualche eh. parte ma purtroppo in Italia riusciamo sempre a dare la la la peggior versione di quali tutte sì. di quasi tutte le cose che passano tra le nostre mani eh. Senti Piero ma ma tu eh, l'ultima volta che hai votato perché hai votato Per Renzi l'ultima volta Non ve lo dico Ma che, ma che, ma che questa paura delle persone no. esposte come te di no. dire perché hai votato? Perché? No, no, non mi va di dire per chi voto. Eh. Comunque vado a votare. Vai a votare sì. oh. e voti per qualcuno, non è che metti a mortadella a eh, fetta quel, di mortadella lì. Mi sembra già importante dirlo, che sei. Sì. Perché comunque credo che se vogliamo cambiare le cose eh. senza imbottirci di tritolo, ancora bisogna andare <ride> a votare. Vabbè, mica ci sarà bisogno del tritolo, <ride> dai, tu. Il... Eh. No, no, eh, figurati. Eh. Cioè no, anche perché i magli italiani sono talmente lobotomizzati. Da chi, che, soprattutto? Che chi è che li ha usano gli italiani? Chi è che li ha lobotomizzati, secondo te? Gli italiani, posto che sia, no? E io non so ancora conto. Escludendo con la Zanzara? Sì, escludendo sì, noi che contribuiamo, noi eh? contribuiamo anche, eh, escludendo in parte. Escludendo voi. Eh. Io purtroppo credo che la televisione abbia avuto un ruolo veramente primario in questa non Cioè Berlusconi, dì la tutta, Berlusconi. Certo. Tutta, Berlusconi. Certo, certo è Berlusconi che. Berlusconi, ma l'hai visto com'è? E Come ti è... è apparso? Ma insomma, Scusa, non ho capito. Come ti è sembrato? L'hai visto quelle immagini eh, della di Forza Italia, no, della rinascita di Forza Italia col dottore che andava lì, il suo medico? Come ti è sembra? L'hai visto quelle immagini sicuramente, sono una persona attenta, non è che stai lì a ma, Sì, ma dai, ma ma io e ho la posizione una cosa, a me sì. questo teatrino questo questa fiction, questa specie qual, qual è la fiction italiana che dura da più tempo? Berlusconi. Berlusconi. Becche Berlusconi, adesso cioè sì. mi ha tolto la battuta. Ma no, no, no, la fiction è Berlusconi. Eh, capito? È, è Ma è stupenda è, però, è meravigliosa. Sì, e ancora tutti a leccargli il culo intorno, per cui è una cosa che non non, non riesco più a sopportare. Ma per te Berlusconi che cosa è stato per l'Italia? Una rovina, un disastro, una una una catastrofe, una un, un... dai una definizione delle tue, come come lo definiresti? Beh, è stato il nuovo Mussolini. Il esatto. nuovo Mussolini. Il nuovo Ma Mussolini però è un'altra cosa, eh, c'era la dittatura. Sì, va bene, ora chiaramente eh, l'ho un po' tirata, per, però insomma, la sua eh, la la sua icona sì. è estremamente ispirata a quella di Mussolini, non sono certo io il primo mm. a dirtelo. Tu non non sei non hai mai pensato Italia. di andare via dall'Italia? Scusa? Non hai mai pensato di andare via? Ma è certo che ci penso, ma più che altro non lo, lo, lo penso per i miei figli, perché eh. Che che cavolo di futuro gli stiamo offrendo in questo paese, insomma. Ma insomma, qua... il paese dissesta, ora c'è l'ennesima alluvione, l'ennesimo morti, sì. sono cioè l'ennesima metafora del dissesto eh. di questo sì, paese. Sì, ma mica è, è colpa di Berlusconi, l'alluvione in Sardegna, però. No, non sarà colpa sua, ma è colpa sicur sicuramente è colpa di delle amministrazioni locali sì. che hanno fatto come al solito speculazioni edilizie in zone che mm. non dovevano nemmeno lontanamente essere toccate. Questo, guarda, so, a quasi a scatola chiusa sono pronto a scommetterci. Traffico, torniamo subito. Oggi esce una raccolta che si chiama Identikit, eh, Identikit con due inediti. Uno è quello che abbiamo ascoltato, se non sbaglio, perché in queste cose sono negato. Traffico, torniamo tra un attimo. La Zanzara. Ci scambiamo un'elenche spezzati Siamo qui 18:47 la Zanzara Piero Pelù per la no, prima volta tra noi grandissimo. Allora però andiamo subito al sodo qua Pelù, la questione l'uomo della l'uomo del futuro sembra essere una persona che tu conosci piuttosto abbastanza sindaco. bene, abbastanza. L'uomo del futuro, quello tutti salgono sul carro di Renzi, tutti salgono, tutti. Io io io, io dico una cosa, prima mi sembrava un, un rivoluzionario. Adesso no, mette dentro tutti, è diventato un po' democristiano. Dicci la tua velocemente su Renzi, che te ne pare? No, eh, eh che calcio sono curioso di capire per te quando è il prima di Renzi e quando è l'ora di Renzi. Eh, eh, perché il prima di Renzi eh, prima ti sembrava cosa? No, prima Beh, mi sembrava uno almeno Renzi, fuori dagli schemi, eh, no? Renzi eh, fuori da Firenze è considerato un gran è un grandissimo leader eh. perché è un grandissimo comunicatore, no? Eh. Io quando lo chiamo Belluschino è perché lui è proprio cresciuto secondo me con Mediaset nel sangue. Ah, con Mediaset nel sangue, eh? Ma di sicuro, cioè lui è veramente perfetto per chi? Per la De Filippi, perfetto per per la D'Urso, queste cose qua. Perfetto per gli italiani. Perfetto per gli italiani. Beh, c'è diciamo per, per la massa degli italiani. Ah. Ecco. Beh, di ah. sinistra, diceva. E invece sinistra? a Firenze? Beh, a Firenze però i voti li prendono, eh, no, non li prendi. A Firenze di sinistra non c'ha nemmeno il piede, la mano e il resto della parte sinistra, <ride> proprio <ride> il mancante della parte sinistra del coso. <ride> ma perché c'è? Ha, è sinistra? solamente un grande centro. Eh. Senti, ma questi che salgono anche tu ai colleghi, faccio solo un artista, artisti, signor Giovanotti, per questi che saltano sul carro di Renzi, che ne pensi tu? Sai, giovanotte, è uno che in questi anni non ha mai smesso di saltare sul carro di Dilemma, su quello di Beltroni. Beltroni eh, sicuro? Sì, sì, ma anche, dai, insomma, quando a Sanremo fece il rap dei fratelli Dandare. Eh. Che... E come mai, secondo te? Non lo so, domandatelo a lui, a me non eh. interessa. Io credo che un artista dovrebbe più possibile e eh, intanto diciamo stare al di fuori dei giochi della politica perché eh. purtroppo la politica italiana in particolare sì. ha dimostrato che è solamente capace di sfruttare l'immagine sì. degli artisti per poi dargli un calcio nel culo nel momento più opportuno. Senti una cosa, ma se tu pensi a PD, no, al Partito Democratico, sì. cosa la prima cosa che ti viene in mente qual è? ha sembra di servita. No, e qual è? Non lo eh, so, che cos'è? Il PD cos è? è un grande acronimo, è l'acronimo di un Mock Color, mi hai detto. Mock, ah, Partito Democratico, vuol e dire. E questo lo dico da grande ci... detuso del PD. C'è qualche grandezza? No, cioè di una bestemmia. Ah! No! No, ma non è possibile? Partito Democratico. Dai! Ma <ride> sì, sì, sì. signor Pelù, quello è già contro. È davvero il diavolo, ci vuole se, padre Amor. Se lo, lo leggi all'in contrario, ecco il diavolo. Se lo leggi all'in contrario, vien fuori la cronodino un moccolo. <ride> ma, <ride> ma dai, dai ma non si può. Cioè, proprio tu non hai nessuna nessuna fiducia nel Partito Democratico, niente, zero. Ma guarda che io ho la mia fiducia al Partito Democratico, gliel'ho data per molti anni. Hai votato Partito Democratico nel... allora? tanto è passato per anni e al Partito Democratico, non mi vergogno a dirlo, ma Adesso hai votato hai votato Grillo, dai, hai votato Grillo. Io Purtroppo volevo Sì. Sono stato estremamente deluso. Siccome so che hai votato Grillo sì. alle ultime hai votato Grillo sicuro, diciamolo, e ah, qual, qual è il problema? Eri tu quella Zanzara nel mio seggio elettorale. Nel tuo seggio elettorale, sì, ero ero ero, ero messo ero sotto la tua giacca eh, <ride> e, e, e il tuo Non lo sai perché non dico perché ho Beh, ecco perché, spiego, che non lo tiro mai, perché? perché mi aspetto solamente il momento in cui anche quel partito me lo metterà in tasca. Eh. Cioè, Genico. non hai fiducia in nessuno. Non hai fiducia in sono nessuno. Ma se come tu però... sei già deluso da Grillo, allora la cosa è questa, io eh, tu hai la libertà intellettuale di poter dire ho votato Grillo e sono deluso, perché io sono sicuro che è così. Sono certo Dunque, che è così. Guarda, è però vabbè, se non lo vuoi dire non lo dire, dai. Eh. È chiaro che Grillo è una delle rose più interessanti perché oh, apparentemente ecco. almeno fuori dai giochi degli ultimi 20 sì. anni in Italia. Eh. Però al tempo stesso c'è quando Grillo mi dice che la Bossifini e e, l, e il problema dei profughi certo. va affrontato con il consenso, con il consenso Io lo prenderei sì. a calci nel culo, capito? Eh certo. Mm. Da punto di vista, sì, dal punto di vista mio metterei le torrette coi coi ha ragione, ha ragione il signor Pelù. Eh beh, io no, io penso che bisogna mettere le torrette coi mitragliatori, però questo, sai, tu sei la mia opinione. I mitragliatori davanti a casa tua. Bravo. Anche davanti a casa mia. La Pedusa. Ma lui si deve difendere dagli ascoltatori che lo vorrebbero uccidere, capito? Mica dagli i Il problema non sono gli immigrati. Gli immigrati non sono un problema, sono quelli che lo vorrebbero ammazzare, sono i mariti che lo inseguono coi falconi, quello è il problema. I mariti! Che ti seguono tutte le gonne che hai insidiato in questi anni ti inseguono coi forconi ci vuole l'esercito a proteggerti guarda tua che l'intervistato è peluno non no, so non è così eh no è un piccolo eh. inciso questo eh. piccolo inciso eh. senti ma perché non ho che da Firenze che disastri ha fatto eh il diablo eh Piero no, che il di diablo ti dice questo dimmi che, diablo allora intanto bisogna bisogna pensare a Matteo Renzi come presidente della provincia. Eh, già già là ha fatto disastri. Sì, eh, giovane, però, ecco, c'è già lì quel bel disastro che ha fatto la combinata. Più che altro è stato estremamente allegro, diciamo, eh. Eh, usiamo la la parola allegro con sì. la maiuscola eh, nella gestione del denaro pubblico. Ah, eh. ma queste sono cose che sono voi già uscite. Lo voi della zanzara, sì, voi la Corte dei Conti, queste robe. Ma no, ecco, lo sappiamo però, no, dai, roba poca roba rispetto eh, sì, a Sì, è poca ma... Ragazzi, ma perché questo giochino del poca roba? Ma sì, ma roba che non, non, non è stata eh, Tu ce l'hai con Renzi? Ce ce l'hai con la storia del male minore, ce lo sta mettendo nel culo fino alla gola, Riccola. ragazzi, sveglia! Da lei quando vedi da lei in faccia che pensi? No, non lo, non ce la faccio più a guardare. Non ce la faccio non più. Faccio e quando farlo. guardi la Santanchè in televisione, le poche volte che ti succede, e... che che effetto ti fa? No, non, non devo, perché sennò mi trasformo in una statua di sale, per favore, vi prego. Vabbè, ma dai, succede, ormai è sempre in televisione, spesso succede, vai, uno fa zapping e c'è la e c'è la Santa Ana davanti. Che succede a Piero Pelù? Piero Pelù. Eh, Io lo dico, adoro. Ma che bella donna, si sa che cosa ci sta facendo lì. Cioè? Cioè, cosa vuoi che dica della Santanchè, ragazzi? Non mi Cioè, sono talmente poco interessato. Io capisco che voi fate un programma di politica. Eh, politica, lo so. Vogiate sempre per forza entrare a brade politici. Però il problema è che queste belle figure dei politici eh. stanno già abbastanza monopolizzando i mezzi di di comunicazione. A me lo dici io io io non non inviterei più i politici in dai questa trasmissione, per le registrazioni di, di marzo, per cui ci stanno Eh, adesso c'è Alfano, non... dai, adesso è arrivato Coraggio è arrivato Alfano, coraggio. <ride> Grande Giovane. Oraggio è arrivato al Fano che e dice fa... di stare col partito contro il partito degli estremisti mentre ci stava insieme fino a un minuto e prima. Entusiasmo. Ciao Piero, ti abbraccio, a ciao, presto. Oh, ciao. Ciao ragazzi. Ciao ragazzo, ciao. ciao. Giornale Radio. Ciao ragazzi, zacci. <ride> Buah! Che vuoi ti faccia il rutto,zier <ride> almeno. La Zanzara. Parenzo, sei tu che sei veramente un dramma per questo paese, guarda. Il eh, signor Minzolini, signor Augusto Minzolini. Che eh, dramma, dico sveglio essere io, eh. Che dici, Parenzo, tu sei veramente il dramma di questo paese, veramente il dramma. Eh, detto da Minzolini è una medaglia. Ex attore in un film di Gianni Moretti. Sì, è C'è Bombo, è C'è Bombo, dove c'era anche Mughini come attore sì ma sulla Sardegna non diciamo oh, nulla basta. meno a rivolgere un Basta ma rivolgere che cosa mica ma non siamo un abbraccio come degli amici una... della Sardegna che ma ci ascoltano una... che magari no, beh, su questo sì, no. Sì, sì, sì, sì, su Hai questo detto? no. Sì, no. sì, bravo Giampiero, no. sì. Mi no. dispiacerebbe andare a fare il no. culo, oh, su questo. No. Oh, bellissimo. Guarda, è perfetto. Sto, solo dire due parole, un saluto. Ma non saluto, siamo una trasmissione normale dove ma si non è fanno normale, gli auguri. No, normale, ma comunque molto seguita anche dagli amici sardi. Diamogli un abbraccio in un momento come questo, che a me Ma non questo, ci interessa adesso, guarda, facciamo dire due cose sulla Sardegna a una persona, dopo titolo del TG3, eh. Mm. Sentiamo i titoli del telegiornale guidato magistralmente dalla signora Bianca Berringuer. Questo è vero. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Sardegna in ginocchio dopo la furia del ciclone, 18 morti, 4 sono bambini, 5 dispersi e migliaia di sfollati. Una donna e la sua bambina travolte nella loro auto, salvo il padre, il TG3 il drammatico racconto dei soccorritori dichiarato lo stato d'emergenza, stanziati 20 milioni l'etna nell'isola tragedia nazionale, Orlando avevamo avvertito dei rischi. Tra poco la riunione PD alla Camera sul caso cancellieri, Renzi detta non ci vada, decide il Parlamento, ma il premier conferma la presenza. La campagna per le primarie PD se vincono ci saranno scissioni, dice il sindaco di Firenze Cu per lo partita ancora aperta. Rapporto Ox in Italia crescita lenta e debito alto possibili nuove manovre legge di stabilità si tratta sulla tassa sulla casa Ancora senza esito a Parigi la caccia all'attentatore che ieri ha sparato nella sede di liberazione subito liberato un uomo somigliante all'identikit Sai solo questa tanto. Tiò blu! Sei solo questa. Ero però. al quarto ginnasio quando c'era sta cosa. Sei canzone. solo questa. Vabbè, dai che può diventare radio pelusta stasera, eh. Vabbè. Invece studiare, invece studiare il greco, eh. Ascoltavo arriva arriva il diavolo. Oh, Buo, oh, professore sa. Era <ride> quarto ginnasio, quinto ginnasio. E mi parlavi anche all'incontro. Esatto, esatto, ciao. Mamma e mia che giorgista. Ma lui era di sinistra, io invece no, ho capito eh, questa. E ora mio bella. fratello, che è più giovane di te, 12 anni, viene a tutti i tuoi concerti e, e paga il biglietto. Come cioè parli come un vecchio basta Ma mio fratello Beniamino paga il biglietto per andare ai concerti di questo signore qui che E eh, vabbè Mario. io lo ringrazio perché se non so rimasto incantato la musica in Italia Scusa Piero io non ho capito una cosa volevi dire sulla Sardegna? Ah sì. Eh sulla Sardegna ragazzi eh. a Ghilardella chiaramente del Vabbè ho capito quello lo sappiamo sono morti ovvia solidarietà eh. Sì. Però perché bisogna spendere più di 11 miliardi per fare Sì grandi opere inutile quando la messa in sicurezza è la, è, la, è la priorità assoluta. Però non è la stessa cosa, Piero, dai, eh, sono non mi fare andare su Porca misera, non è non è Ma la Ma no, perché cosa. non sono due sono due partite diverse, Beh, no, che bisogna fare, fare la messa in sicurezza. in sicurezza è sicuro, però non è che le due cose, non è che Ma prendi Cioè i soldi son pochi, dice Pelù ha ragione. Ma ragazzi, eh. cioè, cioè non è che navighiamo nell'oro, anzi, siamo cioè siamo eh, con le pezze al culo da da troppi anni. Cioè tu questo costa tab, so eh, costa tab che fare? È bellissimo che in Italia costruire un ospedale costa quadro della Germania perché ci sono di mezzo i corrotti, Bravo, le bastette e tutti i mafiosi che ci stanno portando all'inferno, altro che il diavolo. Questo è in sicuro. Interesse. Dimmi una cosa, ma tu alla Tav che ci faresti alla Tav? Cioè a quella eh Io nella Tav ci farei il la la, la la non so, la galleria del vento. Cioè bombarderesti quel cantiere tipo con facciamoci un locale, no, perché perché buttare via quello che è già stato sprecato, però utilizziamolo per fare come fu fatto quella linea Maginot, eh. Champignon. <ride> come la vedete. Senti, lo sai che sì, eh, su Renzi potrei anche pensarla come te. In un'intervista Banni ti fa a parte che la sua eh, donna televisiva Marielena Boschi, quella che è stata pure da Sant'Oro, cioè, protagonista è buona, è buona Ma, dice. Bella, adesso. Buona, carina, no. Buona, eh. No, buona, non lo so, una biondina? Eh? Sì, sì, quella sì, che va al treno, a essere scelta bene, non è mia bischero. Te l'ho detto un belluschino, sveglia! Allora, lei Renzi Vabbè, ha detto, Rai... pare che questo stereotipo Le... delle donne di sinistra brutte è uno stereotipo. Lei si scusa. è fatta fotografare da chi? Ora va benissimo farsi fotografare e fare un servizio da chi eh, settimanale diretto da Alfonso Signorini. Va benissimo, però possibile mai che uno a un certo punto quando diventa famoso deve passare per forza, no? È successo pure a Monti, ti ricordi, no? Come Monti si è? è fatto fotografare con tutta la famiglia montagna con l'oden era da qui i settimanali si sì, pure al io... diavolo eh no! e questo ragazzi è, è, è comunque è, cioè è il pa panem et circenses Vedi che ha fatto il classico panem et circenses, vera. Qui c'ha rutti eh? e canta il diavolo, qui, qui però siamo... ha fatto l'elioclassico eh, sul peluco. Comunque Renzi ha detto "Vanti". Cioè, ragazzi, cioè, sì. Renzi, te primaamente è rotto subito sulla Corte dei Conti, perché ho capito che te sei un fiorentiniano. Io fiorentiniano, io ero fiorentiniano. Non mi frega niente. Ma figurati se me ne frega niente a me. Io ero fiorentiniano. Adesso che è diventato democristiano, che ha messo dentro persone che erano contro di lui. No, vi piace deludet, ma è sempre stato Vabbè, insomma, insomma, poi non mi dare del renziano perché io sono una persona libera della Florence Multimedia. Ma nulla, assolutamente. Ne sapete Sapete della Coulter o oh Calter? Sì, vabbè, sono tutte quelle. Sapete dei suoi viaggi in America, eh, vabbè, delle vabbè. spese nei grandi hotel. Vabbè, ma lo dipingi come uno uno come gli altri, dei esattamente. Tutti i fondi dati alla nazione per il suo anniversario, dei fiori, regali, pranzi, voli, bla bla bla, tutto a spese dei contribuenti. C'è uguale agli altri secondo te? Ma Ciccio bello, ma non mi risulta che ci siano notizie che mi possono far pensare il contrario. Cioè fa clientela come gli altri, mette gli amici degli amici dappertutto, uguale. E ma stai scherzando! E eh, che ne so, dimmelo, eh. <ride> Però sai meglio te abiti da quelle parti, non so niente. No, ero loco. To Ragazzi, siamo troppo ingenui in questo paese, dai, siamo troppo ingenui. Ma scusa, se Berenzi arriva a governare l'Italia? Ma lo vorresti a un tuo concerto o no? Allora, ma ma secondo voi? Proviamo eh. prov proviamo a ragionare un secondo. Sì. A me non farebbe piacere che da Firenze venisse fuori veramente mm. un, una nuova forma, di un nuovo modo di fare politica in Italia eh. che potrebbe addirittura arrivare a Roma al perché? governo. Un cazzo, ma farei i salti tripli mortali. Ah, ecco, ecco. Eh. Per un fiorentino ma... dici, no? E eh, per un fiorentino sarebbe un punto di orgoglio bellissimo, anche perché magari se questo qui come me lo vedo da 10 anni eh, eh Eh, a, a salto in bancaria a destra e eh, a destra a Macca un giorno uno se lo piglia a braccetto e dice bene Ora che tu sei diventato uno forte, sì. vediamo se riesci a fare quello che non è mai riuscito a fare ad esempio Beltroni, eh. cioè una legge seria sì. come quella che c'hanno i francesi, i tedeschi, gli spagnoli e gli inglesi su sulla che? musica in eh. Italia. Vabbè, sì, quello, non è la priorità, eh, vabbè, adesso. No, non dico su di me, dico sulla musica. Non è la priorità, eh, non è la eh, priorità. Non è la priorità, però ricordo a tutti che la musica rimane sì. comunque una grande una grande fonte di ricchezza. Eh. Senti, perché... senti una cosa, ma il governo della larghettesa ti piace, no? Per carità. Ma hanno preso i culo totale, ragazzi. Totale, è eh. È chiaro che quello lì era il modo l'unico modo possibile per continuare a spartirsi la torta. E Letta, Guarda, Letta ma... per carità. Letta, ragazzi, è pisano. Io scusate, da fiorentino, ma potete <ride> Meglio un pisano, pisano, pisano. all'uscio che eh. Ma qui è un tuo detrattore. Eh, il problema è che i Pisani ti risponde sempre che Dio sa tutto. E Dio t'assista, eh. sì. E eh. eh, qui c'è un tuo detrattore che su Twitter Che dice fa? Piero prendeva i soldi da un sindaco suo predecessore indovinate chi perde le consulenze varie soldi, indovinate allora? chi li ha tagliati dice questo signor Tommaso bellissimo. Lorenzi dice, perché i nomi grazie. e cognomi vanno messi di quelli che su Twitter lanciano accuse grazie Tommaso... dell'input Tommaso Lorenzi ti ringrazio Piero prendeva io... soldi da precedente sindaco di Fese per consulenze varie, indovinate chi li ha tagliati eh. allora no no no fermi fermi fermi, me li sono tagliati da solo caro Lorenzi Perché io dopo un anno che feci l'estate fiorentina eh. più bella che sia mai esistita, con eh. 800 titoli, con un budget di 1.400.000 eh. euro, 800 spettacoli, eh. io me ne andai via schifato, eh. vedendo come nella rossa Firenze esistessero le mafie eh. anche all'interno del mondo della cultura. Te ne sei andato Poi tu. Sono andato via schifato. Senti, ma tu lo vorresti... E quando ho scritto eh. la mia lettera sì. di dimissione, scrivendo tutte queste cose, eh... Sì sia la stampa di sinistra che quella di destra ha fatto finta di niente. Ah, senti Piero, okay. ma tu lo vorresti Renzi con un tuo concerto o non te ne frega niente. Ma io personalmente contro Renzi non ho nulla, che anche una persona proprio pensi che sarà un disastro se se arriverà a governare l'Italia sarà un disastro, Ascolta, questo io, penso. Guarda, io come si ci a Firenze preferisco per paura che buscarne Eh <ride> e e, e Renz mi fa molta paura. Uh addirittura. Molta paura. Ma perché? Qual è la paura principale? È quello del Berruscchino. Il Berruscchino si riesce a gestire una città che si sta spopolando, beh, come? Beh, però l'hanno votato, scusa, i tanti fiorentini l'hanno votato, mica sono tutti coglioni. No, ma lui dice pure Berrusconi l'hanno votato, che c'entra? No, eh, beh, allora, beh, allora, eh, allora ma lì ti, si allora vede quello che questa, uno fa con una bellina, città, aspetta, no? Aspetta, quella devo bellina questa. Eh, dimmi questo. L'ultima volta che io sono uscita a cena ho ho invitato i miei vecchi compagni di scuola. Sai come si vede? Oh, guarda che c'è Ga suci, dai, vediamoci, facciamo una scena, eh, vai. Eh. E c'erano quelli chiaramente che erano un po' più di sinistra e quelli che erano di destra. Eh. Chi se ne frega, i compagni di scuola, non è che stavate tutte nate, cioè, per me non esiste destra a sinistra, per sì. me sono le persone che hanno la testa. Bravo, come la penso come te. Va bene, e loro la testa ce la vanno. Benissimo. Eh, al ristorante entra Renzi. Eh. Io e gli altri, eh, diciamo, progressisti o ex talici, guardiamo Madonna arrivare. Quelli di destra in piedi sulla sedia. Vai entrao Matteo grande! Capito? <ride> cioè, non ma, ma Cioè c'hanno di... il culto, dici della Ma di che minchia stiamo parlando? Cioè, lui, voglio dire, è uno che vuole piacere a tutti. Ah. Eh, eh. E questo è già un punto di partenza. Beh, all'interno del PD non è che piace proprio a tutti, anzi perdente. spacca spacca molto, eh. Sì, PD, ma ragazzi, il PD, voi ogni volta che lo nominate dovete pensare al Moccolo. Al Moccolo, al Moc. Ah, no, no, dai, questo no. Che cosa state facendo? Però un'ultima un <ride> no, cosa, Piero, poi ti lascio, ma una cosa ce l'avrà, è sempre allo stadio a vedere la Fiorentina. Eh. Ah, certo. Eh, tanto, <ride> almeno quello. Guarda, come persona è simpatica, io lo figurati se mi permetterei eh. mai di criticarlo da quel punto di vista. Però purtroppo e, e sottolineo mille volte purtroppo come sindaco non ha fatto cagare. Guardate, andiamo alla fiorentina. Io eh? ma... e lo dico in francese. Ciao, ti abbraccio presto. Ciao ragazzi. Ciao ciao ciao. ciao. Guarda, guarda che due diavoli di voi non ce ne hai in radio, eh, per cui state tranquilli e non fate le angiolette con me, eh. La zanzara. Io avevo un grande stabile. Ero stabilmente sicuro c'è anche parenta però vado via dell'intero universo voi malgrado la porta è entrata una zanzara la zanzara la zanzara ma su dai c'è a sera a sera a di che tipo non so portava una donnella era abbastanza bella mi punse sulla lingua ai cioè sto pensionato, quindi Ah, sei prima. pensionato pure. Ma la baby o la ma quale è baby? D'oro? Perché sei morto? No, ma c'è la minima. Per non lo so, io ho fatto 65 anni, credo che Eh, si ma matta. come che se ne ne so li so porta io? bene, dottore? Eh, eh. Ma che devo fare io? Ah, fermati, fermati così. No, io cerco un abbattante. Così, <ride> sì. sì. Ci buchi, che da Via, come siamo quella Maria Luisa Rossi, la Vabbè, la... lascia stare. C'è no, solo no, no, Berroscoli, ciao. Ma, ma che mi frega no, a me no, no. Maria Maria, di sta roba di qua? Ma qui non è mica la trasmissione di politica, no. Su. Ah, non allora, no, come le politici. No? Da Gastino cerca una badante, ma come si chiama quella? Maria Rosa Luisa, Maria Rosaria Rossi, la badante di Berroscoli. Ma ah, cosa pazzesca, dai. E poi dice, possiamo fare un annuncio? Matteo eh, io ad via. No, stia buono che la Badante <ride> ce l'ha ancora. Allora, no, eh Garfield. C'è un fa l'annuncio, no, la Badante. Sì, no si fa. Si Raffaella fa. adesso che rende. Ma che Raffaella? Raffaella è un'ottima giornalista che fa la Badante. Oh, ieri eh, Vittorio Feltri è stato incalzato da una giornalista eh, brava di Piazza brava, Pulita, giornalista di Piazza Pulita sulla questione del metodo Boffo, la macchina del fango e a questo punto le chiesto lei alla Zanzara da Cruchiani ha parlato di polpetta benedata che sarebbe stata data da Sallusti, sentiamo Pentri. E recentemente lei ha detto mi è stata una polpetta di Sallusti questo metodo boh. La deve? questione di boh. Io non ho scritto. Alla Zanzara ecco. Cruchiani a un certo punto un po' L ha a detto mia... Cruchiani, no? A lei sa come sono andate le cose. È arrivata una busta non Va a me me l'ha portata Sallusti ho incaricato la redazione Poi a un certo punto s'arrabbia perché sostiene Fentry che l'intervista non era sul metodo Boffo, sulla polpetta bellenata, su Sallusti, ma sulla politica e s'arrabbia con la giornalista Assurdo e cioè L'ultima domanda poi non si sì. arrabbi no, ma mamma, lo ma. ma sa perché gliela ma, dico, non perché mi interessa a me, perché la tira... sì, perché lo, lo spettro rompa, scatole, che c'erano qua era il mistico, spagnolo di Berdusconi, Sergio Cio e poi di Comisari, era la macchina del fango, allora macchina... ma allora lo va, mi dire, dove andiamo? Facciamo una bella intervista sulla macchina del fango. No, ma abbiamo già Invece, finito. Invece così, però siccome... io a book non vi do la liberatoria. Ecco. Lei mi smette di rompemile balle in questa ma maniera anche in modo si... maleducato no, e cafone. Continui a no. Ma sì, continua a dirmi questo galla, polpetta Cruijff. Vada da Cruijff, vada sì, da Cruijff. Direttore, mi scusi, era eh. semplicemente come No, lei cioè, era venuta le da fuori. No, ma si finge Lei è in broglia. Non penso proprio. Lei broglia. Però brava eh lei, che insomma ha tenuto ha tenuto la barra. Ma è brava, è stava, stava lì, rispondeva al direttore. Eh, ha tenuto la barra lì. Ma vogliamo riascoltare l'imam che chiede il castigo di Dio per Daniela Santanchè. È però contestualizzato, i signori imam. No, Ali il signor Shuai, Elia Bushwai, chiede il castigo di Dio per la Santanchè. Chiede il castigo di Dio, sentiamo è eh, quello che ha offeso il profeta, ha offeso la comunità, ha offeso così, io devo dire cosa merita. Eh. soltanto Dio e il il il, il il il giusto che può dargli il castigo vero. merita Gehenna. Cosa merita, Ali? Eh, merita il il il fuoco del giorno del giudizio. Come che Gianna? Tu lo fai benando, be com'è che? Gianna, Gianna, cioè che vuol dire fuoco? È il Il fuoco. Sì, quello che è l'inferno, l'inferno. Ma per un religioso adesso non è che no, no, ha fatto no, è una fattura, una cosa fatua. gravissima, non è, è che ha, Ma no, è semplicemente, gravissima, semplicemente gravissima. non so. Non è che gli ha fatto una fattura, è detto semplicemente vedrai arriverà, sai come si dice, no? Arriverà il giorno. Vabbè, non è una bella cosa. Ma dai, le vecchiette che si dedicano, arriverà il giorno in cui eh e ti castigherà in Veneto, cioè sempre le vecchiette fuori ah, dalla chiesa. State capiterana a volta che arriverà il giudizio di Dio? Sucederà anche a te, Conciani? Con tutte quelle parolacce che te disi, sembra radio, sembra che da sempre sto cazzo, cazzo, cazzo. Arriverà quel giorno! Arriverà quel giorno del giudizio! Eh? A radio Padania, quante volte che telefona la gente che arriverà? Arriverà quel giorno, no? Quel giorno del giudizio arriverà. Con tu siete stupidi. Siete proprio insopportabili. Vabbè, ho capito, però. Ecco, non è che tu sei sì, poi... Sei no, sì. eh, e cioè, felice. Totò, cioè... Eh. Va bene, 80024, 80024, Marco da Treviso. Buonasera, Marco. Ciao, ciao, ciao. Dimmi, dimmi. Vado, vado adunque. Io veramente Pelù non lo posso sentire. Eh, vabbè, non lo, cioè, lo puoi sentire. Piero, ma Piero Pelù, chi... Ma Piero Pelù cosa? Ma cioè, è un cantante capisimo. famoso degli Titiri? Eh, no, eh. Piro... ma però che ma solo un attimo, è un cantante sfallito che da come è ho capito fallito, è su a... fallito provato... o niente, no, no, ma Aspetta, ma faccio un aggiornamento logico. O piacere o non piacere, ma adesso fallito ha, non va. Ha provato a reinventarsi come organizzatore di di eventi a Firenze, adesso che cosa cazzo c'entra, scusa, scusa? No, per... ti spiego cosa c'entra, te lo spiego subito. Ha detto che si è dimesso e che i giornali di destra e di sinistra l'hanno tacciuto, ma non l'hanno tacciuto perché non sono fila nessuno, non è che volevano farci nessuno. Ma grande dischi, fa Certo, mi dire di quello, andiamo eh, andiamo, so il, il diablo, il diablo. andiamo al suo diavolo, il diavolo. Andiamo alla sostanza, al dai. Al contenuto, andiamo alla sostanza. Eh. Ha parlato di politica sì. e eh, ne mi deduco dalla E questa è una trasmissione che capito, si parla di politica, lei può parlare di politica no, no, e pelù no, non l'ho capito. No, ma ci mancherebbe altro. Scusi, lei parla di che... politica? Lei parla ma... di politica? Sì, ma, ma perché non può pensare parla lo Perché non può parlare lui tipo no, lì, no, scusi. Ma è libero di parlarne, ma, ma volevo fare un'altra critica. La mia critica era che la lucida analisi di Piero Pelù, eh, in cosa si sostanzia nel fatto che eh, il il paese è con le pezze al culo, che il PD eh, porta il lunicino, che mm. il PD è incasinato. Scusi, attimo, ma se il signor Piero Pelù Tutto una merda. Oh. Ma io allora dico, sì, perché ha detto così, io non ho trovato e eh, eh, io non ho trovato un elemento costruttivo, Dice, anche Dici chi conosce Renzi, chi conosce Renzi e mm, non lo ama diciamo chi eh, lo conosce ecco, da no, vicino non no, lo ama però, è la sua scusa, opinione ma qual è il Bruciani, punto a lei, a lei piace rispetto. renzi a lei piace renzi Ma ma riesci a qualcosa mi piacciono alcune no ma la domanda che ti faccio io Qual cioè, è? Dimmi, scusa ti do del tempo Eh no delle dimmi delle dimmi tibili. dimmi dimmi Ecco la domanda che faccio io è Renzi lui cioè emerge che Renzi non è di sinistra Ma lo dice Piero Pelù questo qua Centro sinistra qua. ho capito ma non è una novità che Renzi non è di sinistra Vabbè Oh allora, secondo ma te ha cosa... detto delle banalità questa è la sostanza sì, ma... Benissimo grazie ma, Marco ma perfetto tu... Dimmi dimmi dimmi no, che c'è No, no. La, lascio aggiungere questa cosa qui perché Vai dai veloce ha mandato i matti dopo questa soluci da analisi politica che io non sono riuscito a capire il suo pensiero vero, cioè dove dove si schiera qual è il tema per risolvere i problemi della No, ha detto Giorgio che... Renzini. Ma scusatemi. E ti faccio ma... una proposta. Ma che c'ha la... che, che le che le, ri... le ricette le ricette le dovrebbe avere no. Piero Pelù, no, capito? No, ma a questo punto Piero Pelù chiamiamo Tomino Carotone, intervistiamo Vabbè. Gigi D'Alessio su su De Magistris, ma è Magari. veramente allucinante. Per questo sentì veramente parlare te 3 ore di continuo. Ho e capito, Marco. Ho capito, ma infatti siamo qui noi, non certo, è che ce ne andiamo. Piero, Piero per lui è venuto da noi e quello che è venuto, dopodiché ci siamo sempre noi. A a parlare a dire la nostra Luciano Vabbè. da Pista Vella. Grazie Marco, ciao. Luciano. Luciano. Pronto. E dai. È pronto. È è pronto e dai, eh, parla, sì, no? Ma io volevo essere sono d'accordo con l'ascoltatore di primo su Piero Pelù. Sì, cioè? Perché non non mi sembra abbia detto niente di, di particolare. E eh, va bene, lei non cioè, è, è preso. Poi ha detto il PD è un clonimo del del mo, così dalla ma ma vabbè, ma è una bestemmia. Io trova che c'entra. Beh, è una battuta, su, ragazzi, sveglia! Fa una battuta, ma mai che Ah, è è una persona che vuol farci pubblicità in questo modo. Ma che vuol dire? Che vuol dire? Sta pubblicità vuol fare il, il vuol fare il, la persona intelligente, originale. Allora ha detto il PD è un acronimo di un moccolo. Eh vabbè. Oh. Eh. Oh. Vabbè, niente, tutto quello. Vabbè, basta. ciao Luciano, ciao Arrivedo. Patrizio, provincia di Milano. Sì, ciao. Ci mettiamo da Dimmi caro, da Formano, dimmi. Provincia di Milano. Sì. Allora, anch'io Ma che ti chiami, scusa? Com'è che Patrizio, Patrizio, Patrizio sì. Perù, sì. no, Perù eh. ha detto due cose che Allora, io me ne andrei dall'Italia. Sì. Questa, questa cosa qui io ho 51 anni, la sento da quando avevo 20 anni e ho raggiunto la conclusione che sì. questo genere di persone Sì. sono il cancro dell'Italia. C'è quelli che dicono di vuole che scappare dall'Italia. Io me ne andrei dall'Italia, e non Ma lo, lo dica, mai, lei lo può dire tranquilla e, e poi non sì. sì, tipo che hai che diceva sempre Ai... di poi via dall'Italia? Eh. Mm. Eh. Che che no, diceva "mandara"? No, a parte mandara che la signor manda, che deve venire qui ospite da noi. Ah. Ah, per la sfida che mi hai chiesto. Devo fare una sfida, sto preparando tutto. No, allora, sì. Patrizio, non ho capito. Le persone che rovina sono il cancro dell'Italia. E sono e a nulla, capaci di tutto. Poi mi chiedo lui, sì. lui senza la televisione cosa sarebbe? Grazie Patrizio. Permettimi di raccontarti la storia di Alex. Due medaglie d'oro ai giochi paraolimpici di Londra nel 2012, 11 anni dopo il grave incidente in cui quasi perde la vita avrebbe dovuto rassegnarsi, rendersi, mollare ma qualcosa dentro di lui lo ha spinto a continuare la sua passione per la vita, la sua determinazione, la sua ambizione Barclays, realizza le tue ambizioni scopri di più sulla vita di Alex e altre storie di ambizione su ilneotraguardo.it La Zanzara Zanzara case. Eh, sì, e eh, vabbè, ma no, dell'utile che dobbiamo fare noi. Certo. Franco da Trieste, buonasera Franco. Yeah, ciao. Vai, vai. Ciao Crociano, ascolta una cosa. Io vi ascolto molto, vi mando anche tanti messaggi, sì, anche sì. tanti improprie, eh? la verità. Volevo che è stata cosa? Perché quando chiamate qualcuno che è palesemente di sinistra, sì. lo incalzate perché parli male di Berlusconi. Mi sembra una Mm. A me sembra una cosa molto bella, non so che lo dico. In che senso scusa, bello o non bello? E non so, perché tu fai sempre delle domande che tendono a far dire alla persona quell'altra persona sì. che non vedo loro di parlare mai per lo scone, di, di dirli di tutto. A me non sembra giusto, pare oh. che io letteralmente sono un filo però, per lo spagnolo, però non vuol dire a me di offendere le persone. Ma non ho capito e... che cos'è che non va, cos'è che non va di questa roba qui? Noi facciamo ma andare, quello. Ma noi tutto. facciamo il Cavolo che ci pare, volevo dire un'altra cosa, facciamo Beh, il diavolo no, che ci pare. Ma no, si può dire quello che si vuole, non c'ho bisogno, bisogna rimanere un po' dentro a certi parametri, per non per non instigare le persone a una cattiveria che poi si manifesta. Ma noi instighiamo no? le persone alla cattiveria? Se persone, le persone dentro ah, no, di no, loro no, hanno no, qualcosa no. di cattivo, noi cerchiamo di tirarlo fuori, ah, ma è una cosa normale. Va bene, bravo, giusto tutto, eh, ragione, dai, tu, dal tuo punto di vista non fa una piega dal tuo punto di vista. Va bene, Pasquale eh, da Foggia, Pasquale da Foggia. Pasquale. Pronto? Sì Pasquale dica Buonasera Niente volevo fare due considerazioni Sì Per quanto riguarda lo, la spaccatura del de, La spaccatura Sì La spaccatura del Libertà Sì Secondo me è tutta una, una funzione Una finzione Una finzione è tutta Una strategia una, una strategia Sì, sì. Eh, strategia, sì. Compre, Compresa Sono eh, dietro la CIA probabilmente La perché... strategia di Berlusconi per Sì Per poter eh, Poter Sì eh, e ha sì. conquistato con parole eh, sue sì, tanti erici e elettori sì. eh quelle diciamo così popolino e e anche la spaccatura dei Alfano mm. eh, fa parte della strategia perché è un gondo presentarsi uh, alle prossime elezioni da solo un gondo presentarsi come come alleanza di alleanza, centrodestra sì, sì, sì. che ha maggiore probabilità di sì. di, di, le di... di Pasqua, Sì, le riflessioni di Pasquale per quanto riguarda il debito pubblico? Il debito il debito pubblico, pubblico, il debito pubblico, così. Eh bello alla ah, grave colpa che avendo uh, gestito, sai, per 20 anni, non ho mosso un dito per ridurre un centesimo di debito pubblico, sì, quindi ha contribuito vabbè. insieme ai suoi predecessori bene, Sì. È pure vero, sì. Eh uh, a farlo aumentare ulteriormente. Punto. E punto. punto. Vabbè, Pasquale, grazie. Grazie Pasquale. Partono eh. come zanzare queste ombre sulla strada. Adunol le ceneri della città. Onorevoli ragazzi, allora, come cazzi? la strada. Qui passano quei passi amari. Que Michele da Rovigo. Conti, eccoli qua. Vai, vai. Ciao ragazzi, ciao. ciao, ciao ragazzi. Allora? Ma... Avanti. No, volevo parlare un attimo del ritornare un attimo a Um, ah uh, qui. Eh andiamo su Michele, e eh dai. No, chiami eh, eh, e poi chiami, non sai che cazzo dire. No, ero preparato ieri sera, eh, ero preparato. Ma chi preparato se ne frega, dai, sera, forza! Dopo devo dire che tutto che eh Parenzo parla benissimo in Veneto. Questo è fuori dubbio. Sei stato da queste parti per caso Ma a fare qualche Ma sei di Padova, cangio. su io Michele, dai, non fare lo stupido. Son padovano io. Sei sei di Padova. Certo, mamma mia. Ah, ho capito. No, Vabbè, allora? Non lo no sapevo. Ma eh, niente, volevo farvi i complimenti per la trasmissione e dire che secondo me molte persone che vi parlano eh, sono finte tutto qui. Ma chi è? Chi eh, è che è finto? Che vuol dire? Se, a cominciare da te allora, sei finto pure tu? No, eh, io sento, secondo me, io ieri sera vi ho ascoltati, secondo me ha chiamato ieri sera due o tre volte Guzzanti che faceva l'imitazione di, di, di, di, di, di qualche persona. Per esempio? Di chi? Di chi? Ma è eh, tipo il palermitano che, eh, eh, che parlava di schifano, di queste cose qua, mi sembrava molto l'imitazione di Guzzanti ecco. Ma no, non era Guzzanti eh, Ti assicuriamo eh. che era proprio un micichè Era un micichè? Sì, sì Sicuro? Sì, sì, Ma, sì. Eh, Sembrava che o, o si era appena alzato oppure aveva appena preso qualcosa Ma chi? Ma no, ma era questo sovra... non lo so. Era sovrappensiero, era stanco, si vede che ne so. Sì, c'è un eh, cosa del genere. Ah, quindi anche anche, anche Pelù allora questa sera era no, vero? Pelù era lui, sicuro. Beh, anche Micchiel ah, era lui. Pure Micchiel era lui. <ride> pure Micchiel. <ride> ma siete sicuri? Osli, ci siete veramente No, no, no, no non è mia usanza giocare sui no, figli, no, però no, no. ti assicuro ti che ti assicuro lui. che erano veri, veri in carne e ossa tutti e due. Ah, ma fuori? Oh, signore, c'entrano bene i pensamenti. Pens Adania bella e libera, guarda avanti. Ogni giorno 5 minuti di meditazione. Sarò vedo ma fuori senza Se dubbi nei e pensamenti. Allora via allora. tutti rom e gli immigrati dalla Terra d'Adania, mia bella e libera e bianca e cristiana guarda, guarda avanti. avanti. Ah, prendi un piccolo rom. Che ruba in metropolitana. Prendilo e sbattilo in galera. Poi gli altri colletti bianchi invece che rubano ogni giorno a man bassa, candele di pura. Sali padania e anche se ci fu corruzione in consiglio regionale in passato in Lombardia, la colpa è sempre dei rom bruttieschi vosi. Buttali a mare. Faenzo oh Sì. ...e la libertà, sali in metropolitana e vedrai che chi ruba è soltanto un negro. mia bella e libera, via i rom, guarda avanti. E' un che ormai è tutto finito. Allora, allora, allora. Caro Sammy Barinno, conduttore di Radio Padania. Oh! Io non so che dirti perché eh, qui Parenzo pare eh, voglia eh, andare avanti, a meno che non ci siano delle scuse ufficiali in cui lui dice che non, non ma, ratifica tutto quello che ha detto parte la giaculatoria chiaramente è un esperimento che stiamo facendo qui a Radio Padania nessuno l'ha mai fatto prima e e e Padania sveglia può questo ed altro Oh mio parenzo Non querlarmi Ha risposto solo uno Vai. Non querelarci, non querelarci, altrimenti cominciamo ad urlare. Mettono zituni, zitù, zitù, dovete semplicemente rispondere non querelarmi, non commentate. Proseguo. Dolce Parenzo. Non querelarmi e va fartù. Non cura. querelarmi. Non niente insulti impiti, ti mi raccomando. E ancora Ave o Parenzo in coro. Non querelarci. Non querelarci. Tu che hai schiena dritta. Insomma, per larci. Non no, no, non aggiungete niente di vostro. Gran conduttore. Esagera. E eh insomma, con voi non si può giocare, insomma, voi non siete non, si non siete assolutamente seri. Vabbè qui te stanno a pia per culo però eh. Io attendo realtà. una rettifica seria Allora caro Sammy Varin Poi si può scherzare su tutto Varin, Poi tu si può puoi scherzare su tutto oh, Ho capito però se uno vuole chiedere Secondo me non dovresti inquirellare a nessuno Che cosa ti hanno Chiede detto alla fine? Cosa ti, detto cosa, e cosa ti hanno detto di grave? Cosa ti hanno detto di grave? Che non ho mai chiesto di candidarmi con la Lega Nord Cosa che lui ha insinuato Non ho mai preso soldi da nessuno Per candidarmi da nessuna parte E deve chiedervi scusa Una volta che dice questo possiamo continuare a scherzare Ma Tu hai già dato tutto ai tuoi avvocati? Ho oh, tutto in mano certo no. Hai già dato tutto ai tuoi av Di... Loro hanno steso la querela per diffamazione sbobinando il contenuto delle parole del signor Varin e adesso depositeranno a giorni la, la querela per diffamazione che si può sempre ritirare perché non voglio guadagnar soldi dai leghisti, Publicità. eh. La Zanzara. di niente. Per adesso sì. Ma perché non chiama ad esempio a Focci Economia? Perché? Perché hanno meno ascoltatori. Mirante isterico. Ma ah, vogliamo riascoltare la signora No Tab, la signora No Tab. Di ieri. Beh, signora nota bene di ella, signora Nina De Cifro, come cazzo si chiama? Beh, vabbè, adesso veretta. Cioè, non so adesso. come si chiama di cognome. Basta il nome. dire la signora De Cifre, Nina De Cifre, no, no. De Cifre, no, no. cifra, De Cifre che che è italiana, francese. Ma non è per questo che eh, non lo sto prendendo un giro per questa cosa qua. So solo che non so come si pronuncia il nome. La quale signora De Cifr, almeno credo che si pronunci così, dice che Vanno appesi a testa in giù i poliziotti, anzi non vanno appesi a testa in giù? O oh, sì, sì, sì. Sì, mi sono confuso qua. Non appesi in maniera normale impiccati, no? Il poliziotto. Ha evocato l'uccisione e l'uccisione del signor Benedetto nelle eh, esposizione del cadavere. Eh. Lei ha detto che voleva appendere vedere appesi i poliziotti a testa in giù? Certo, ho detto esattamente la frase che lei ha appena detto. Cioè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 Non mi aspetto che lei lo capisca, invece gliel'ha dato subito la staffilata, subito, Vabbè, poverina, non mi aspetto non, che sì, lei ma lo non capisca. È questo è il problema di quella di questa signorina. È insomma. che mostra odio e disprezzo nei confronti dei Ma scusate, ma non avete rimesso eh, non avete rimesso il coso, il l'ascoltatore di ieri sera, fantastico, voglio rimettere in loop totale. Come si, è, si chiamava quello spettacolare Riccardo? Qualcuno era aggressivo. Eh. In diretta dall'aula, dall'aula di Montecitorio Gianfranco Rotondi. Salve, buonasera. Comandiamo in diretta, ma l'aula volge al termine. Eh, volge al termine. Se esce ah, meno male, rotondi, se esce bene, altrimenti non si sente un mazza, eh. Punto, sono uscito già. Oh, perfetto, è uscito. Beh, ma qui allora ci vuole l'applauso, eh. Ci vuole un applauso, dice lei. C'è un applauso. Lo sai che Rotondi è tra quelli che beh, ecco qua, applauso perché è uscito dall'aula. Si sente bene adesso, penso, no? Perfettamente. Noi non sentiamo niente, ma comunque la shopperd. Eh sentero tondi, ma è vero che è stato lei, lei è uno tra quelli che Berlusconi vuole mandare in televisione, eh? O no, insieme a Dosbaldo Napoli e altri altri più giovani? Ma sa che cosa vi dico? Che a me non risulta. Non le risulta? Ma sono anche un po' stanco di andarci gratis. Per esempio con voi è tanto tempo che collaboro, non mi avete mandato nemmeno una bottiglia di vino. Pure questo <ride> è bello. E beh a chiedere a noi. Cioè, e lei lei dice adesso che ci vado vi voglio far pagare. Ma no, no, dico che forse eh, sarebbe meglio che faccio il salto della guaglia, ma nel senso che passo dalla parte vostra, no? Cioè, vuole fare giornalista? Sì, sì, sì, sì, sì. Il problema tra noi e e voi giornalisti è eh, che sì. i numeri li facciamo insieme, ma voi vi pagano e noi no e poi dicono che siamo pure la casta. Quindi la convenienza non c'è tanto, no? No, su questo Meglio però io te... non mi ci mandi in televisione che dice lei. No, però su questo devo dire che Rotondi non dico che lei è pagato, innanzitutto noi la paghiamo. Noi la paghiamo perché le paghiamo lo stipendio da deputato. Adesso stavo dicendo una cosa a suo favore. Grillo però... direbbe lei un nostro dipendente. E... Oh che che cosa banale, mamma mia. <ride> Beh, ho capito, però è vero. Sei così bravi nelle invettive. Però è vero, è vero anche questo, in parte è vero rotondi, eh, se lei dice Che questo che siamo pagati dai cittadini, ci mancherebbe altro. Eh, appunto, però dai cittadini, dunque, in teoria uno va in televisione, in radio e eh, o dove va, eh, perché in questo modo eh, no, non è che contribuisce solo allo stipendio degli altri. Lei dice noi contribuiamo devo dire la mia. Sì. Si va in televisione perché funziona così, ma per banità, io io Jacobelli, la tribuna politica, la politica che voi direste un po' ingessata, eh. ma alla fine sì. secondo voi è aumentata tanto ed in positivo la partecipazione con 25 spettacoli e televisivi di volutamente spettacoli che si occupano di politica, insomma, il argomento secondo me andrebbe affrontato. No, ma questo un po' anche non avere tutti i torti, però a questo punto, scusi Rodondi, decidiamo una cosa insieme. Faccia una bella dieta. Una bella dieta di quelle serie. Perché dovrebbe di magari la televisione. No, una dieta non dieta alimentare, una dieta televisiva. Cioè, faccia 6 mesi da qui a giugno in cui veramente non vada nessuna. E così scompare, scusa. No, fa dobbiamo comunicati stampa. Ecco mo la faccio solo io, sparisco io eh, e restano gli altri. Appunto. E allora? E quindi è un gioco perverso per cui tutti continuiamo a parlare troppo. Vabbè, ho capito, però allora allora perché lei affronta questa Oggi cosa qui? Lei dice così, io io ho molto un argomento perché forse eh, cominciandone a parlare, le sì. idee buone poi girano. Sì. E quindi si può fabbricare tutti assieme la convinzione che probabilmente eh. il troppo di politica fa male, ma il troppo di politica nell'informazione fa altrettanto male. Ce la no? dice, speriamo che io e i miei colleghi ci mettiamo d'accordo, così facciamo eh, cacciare Santoro, Formigli, Cruciani, Parenzo. No, dobbiamo gacciarci noi, lasciamoli stare, vedzi dove stanno. Siamo noi che secondo me ci dobbiamo un po' contenire. Oppure far pagare, oppure facciamoci pagare. No, va bene, quella era una battuta e poi chi vuole che ci paghi? Beh, beh, beh, se se vi mettete d'accordo, se vi mettete d'accordo ogni passaggio in televisione. Se il politico diventa merce rara, il suo prezzo sale. Rotondi, lei quanto vale? Noi sa ci faremmo molto mortificati, meglio non farla questa. Lei quanto va, scusi, lei quanto vale? Eh beh, imbagabile. Cioè, quanto vale un passaggio televisivo secondo lei? €1000 euro, un passaggio televisivo di Rotondi? No, no, no, no, è impagabile, è un dono che io faccio esclusivamente a voi. Mi chiamate pure che sto in aula e scopuri che volete di più dalla vita. Ma è non mio. è non è che faccio a noi, ecco, Rotondi, dove va devo dove eh, dove la chiamo? Gli altri trasmissioni e eh, in qualche modo se ho sono impegnato educatamente declino con voi mi sembra che sia impossibile quindi entro cortesemente di favore voi lo eh innegate sì. ma No no no, no anzi lo noi lo apprezziamo, lo apprezziamo moltissimo. No, non abbiamo ancora capito che fino hanno fatto i club com'erano i circoli no. di rotondi, ma eh. No, ma quello non ah, abbiamo cioè, capito. No. Questo È una bella domanda, è semplicissimo. Eh. Io ho ho appreso dal mio partito che si facevano le primarie per la scelta di chi doveva sfidare Renzi. Bah. Ho alzato il ditino, ho detto "Eccomi qua, io corro", eh. mi sono girato e i di dibattiti se ne sono fatti tre o quattro. Dunque, sono io che ho sospeso i circoli e che intorno a me è cambiato lo scenario. Cioè, non ci Alfano stanno e più per Lusconi, che erano il padre e il figlio. Sì. Con Gianniletta che era lo Spirito Santo, si è rotta la Trinità. Due hanno fatto un partito e l'altro è sparito. Eh. E voi volete i circoli miete? <ride> Beh, dunque e la è dunque l'abbiamo chiusi. No, no. Chi li ha fatti sa che semmai ci sarà anche l'altro giorno al pano del Sono detto, cellule dormienti. Facciamo un centrodestra solenne che poi la la domanda che io vi faccio proprio perché è un amico e resta sì. un amico, dico è il primo centrodestra al mondo che nasce per rafforzare il centrosinistra. Eh. Beh, dai, i sondaggi oh, non sembrano. È un centrodestra e nuovo che c'è che nasce nel governo di centrosinistra. Beh, eh. comunque. Vabbè. Al beh. di là delle polemiche, ha detto che si faranno le primarie. Va e si faranno. Io ci sono, anzi, già c'ero. Eh. Vabbè, prima di Alfano, dice lei, prima di Alfano. Vabbè, comunque lei come lo definisce Alfano? Molti l'hanno definito ingeneroso, alcuni addirittura traditore, alcuni si vile, alcuni vile addirittura. Alfano è una persona verbene. E eh, vabbè, questo eh, andiamo da questo per le subbossa. Vabbè. È una persona che qualcuno dice che vuole liberarsi tanto, da, che vuole liberarsi ha da Berlusconi. Alfano è andato tanto dei Lusconi, quindi eh. non è giusto dire che sia un traditore o uno che però, fa il salto della guaia. Secondo me eh. non è un paragone con Pinocchio nel senso di bugiardo perché non è bugiardo, tutto che si può dire tranne che questo, ma e eh, al netto del paragone con Pinocchio è uno che intorno c'ha un po' di lucignoli che l'hanno portato in questa specie di paese dei balocchi. Vabbè, ho capito, ma non è che la colpa è sempre dei consiglieri come per Berlusconi spesso. Dai, eh, no, no, capita in politica che un usignolo ti dice "Vieni qui che ti faccio vedere la brateria del grande centro" e, e poi magari si perdono, però Mastro Silvietto gli ha detto che lo aspetta. Ma chi è, scusi, il, il lucigno principale di Al Faro, chi è? Ah, insomma, ce ne sono parecchi. Quasi Casini Qualcuno dice lei. Comincia pure con la stessa consonante di Lucignolo, no? Con la stessa consonante no, di scusa? Lucignolo. Con la stessa consonante di Lucignolo. Vabbè, ma no, non stiamo a fare indovinelli, torniamo alla ah, Letta dice letta. lei, Letta, Letta. Vabbè, eh, ho capito. Eh, eh no, insomma ce ne sono tanti comunque. Ce ne cosa. sono tanti. Senta, eh, ma mi dica qualcosa di cattivo su Renzi, una cosa nuova, lei dice sempre delle cose cattivissime su Renzi. Ha visto come no. chiede a gran voce le dimissioni della cancellieria adesso? Sì, Beh, sì ha detto che alla Cancellieri si deve dimettere anche se non è indagata. E mio Dio, perché allora? Perché Grassottella? Qual è il motivo? Vabbè, oddio, adesso c'è un, un motivo anche... politico, non giudiziario, non no? Me mi dirà mica, non mi dirà mica che giustifica le telefonate alla famiglia Ligresti della signora Cancellieri rotondi, io eh? Ma dico che se uno dice "Io sto morendo in carcere, fate qualcosa", il ministro dice "Farò il possibile" e lo sentito dalla legge. Beh, l'anomalia è solo che questa conversazione venga sbattuta sui giornali. Cioè gli devono dare il Nobel per la, ne... il Nobel per la pace gli devono dare. Il no, Nobel no, per l'umanità. Comunque, dico che un'anomalia in un paese civile che le conversazioni del Ministro della Giustizia, che non sì. integrano un teatro, sì. vengono sbattute in prima pagina e, e usate per cacciare il ministro stesso alla faccia del autonomia del potere giudiziario, del potere esecutivo, del potere legislativo, cioè sì. questi stanno sotto il terzo, perché Però, mi sembra caro. Scusi un attimo, Rotondi. La signora ha detto, parliamo di amnistia e parliamo di riforma della giustizia, hanno preso le misure e hanno stabilito la strada attraverso cui cacciarla fuori o diminuirla perché magari eh. resta al suo posto, ma con due piedi in una sola scartata. Però scusi un attimo, eh, anche il gruppo Repubblica ci ha messo del suo in questo. Mm. Eh? e insomma i giornali sono strumenti le volontà stanno dietro questi strumenti non è che sia colpa di repubblica Ah. Però scusi un attimo, rotondo, io dico una cosa, no? Eh la questione della cancelleria è molto semplice, eh, al di là della questione delle intercettazioni, perché o facciamo una legge che impedisce la pubblicazione prima del processo, però finché eh, eh, le regole sono queste, quelle conversazioni in qualche modo arrivano ai giornali e poi alla fine vengono pubblicate. Per cui che cosa che cosa ecco. viene fuori da queste conversazioni? Beh, viene fuori il fatto che ci sono detenuti di serie A e detenuti di serie B e questo che è insopportabile, al di là del e fatto Poi intanto che la signora non aveva niente da nascondere perché una che eh, facessi imbiccetti con i ligresti, beh, insomma, si guardava bene da chiamare dal suo telefono, da rispondere, insomma, eh beh, capito, il beh. comportamento di una signora in perfetta buona fede. Vabbè, beh, però scusi. Questo beh, beh. da una parte è vero, però si Ministro può dire. Mi è visto della giustizia, c'è in quel momento un signore della famiglia che è in Svizzera. Mi fa dire una cosa cattiva, sta in questo Parlamento, se si fa un fischio e dice si alzi in piedi chi non ha mai avuto niente a che fare con i Gresti, si alzano solo rotondi la cancellieri. Cioè lei sicuro, sicuro che non ha mai avuto a che fare con i Gresti lei? Guardi, a me Case, case. C'è tutto un nome che ho letto sui giornali porto molto rispetto per la nuova vicenda giudiziaria Uana. Sì, vabbè, certo. Cristina visita i carcerati, però in vita mia non l'ho non ne ho visto mai nel quotidiano. E invece in ora. Parlamento questa è una cosa un'osservazione corretta, eh. Devo dire che l'ha scritto solo il Fatto Quotidiano, eh. Su questo ha ragione Rodondi. Ha scritto solo il Fatto Quotidiano. Eh. Il Fatto non quotidiano. vorrei danneggiarlo dandogli ragione, ma su questo ha ragione Rodondi. Che tra l'altro quotidiano preferito da Gianfranco Rodondi il Fatto Quotidiano, mi sembra di Io capire. Posso dire una cosa che quando non esce il Fatto Quotidiano non c'è un'informazione completa sulle cose dei ex PDL oggi forza Italia perché Cioè per leggere non ci sono un giornale unico che dà voce solo all'opinione, perché meglio il fatto del giornale, maggioranza... meglio il per fatto del giornale. La giuranza dei giornali italiani, se il governo e il governo ha sempre ragione, no? Sì, sì. E quindi naturalmente la parte governativa viene amplificata e tutto il resto Cioè meglio tutti i porti cattivi, broglioni. Meglio eh, il fatto dire, del il fatto godiano è una novità nel panorama editoriale italiano perché sì. pur avendo opinioni molto nette sì. per quando mi riguarda non gradite. Sì. Ha una caratteristica che è quella storica del giornalismo, i fatti separati dalle opinioni, cioè eh. dice i fatti, poi dice la sua opinione che uno non condivide, ecco. Eh, ma Però... il mio giornale preferito, non voglio offendere altri giornali. Ma certo, è un giornale che No, il suo giornale prefe... è il suo giornale preferito, su, diciamo la verità. E no, me ma in residenze di informazione o nel mio giornale preferito. Però no, era eh, lei che ha detto, rodone, non si tira indietro. Comunque meglio meglio il fatto del giornale di di di di Saluzzo, diciamola te. tutta. No, Saluzzo è un amico, come potrei attaccarlo, però il giornale è, è come dire è una voce amica, una un pezzo di famiglia, per cui Un pezzo dire? di famiglia, mentre è... ci sono quelle notizie sul PDL, diciamo che trova sul non fatto dire, quotidiano. È sentire l'altra campana, sennò no ci parliamo tra noi. Eh. Va bene, pubblicità, torniamo subito un attimo solo rotondi. Ormai è tutto, ormai è tutto tutto degradato, tutto degradato ormai. La zanzara. La ruge Gianfranco Rotondi, deputato del PDL in diretta dalla Camera. Senta Rotondi, ma eh, cosa le ricorda la sigla NCD? Ma mh. MCD sì. centro e destra. Eh lo so, sì. lo so, lo so. E ci vuole un quarto d'ora per dirlo, secondo me, già non funziona. Già non funziona, eh. NCC invece? Quella è le macchine. Ah, sai, no, le... lo con conducendo. MCD allora. poi c'è, ripeto, insomma, sono due parole vecchie, centro e destra. Eh. eh Vabbè, una... non funz... ci vuole un quarto d'ora per pronunciarlo, non funziona. Senta, è interessante questa cosa che diceva sull'ingresso, sono d'accordo con lei, eh. Si alzi alla camera o in Parlamento chi è che non ha avuto a che fare Beh, con gli ingressi? Beh, il PD non ha avuto a che fare con le greste, però. Il PD, il PD non ha mai ragazzi. avuto a che fare con i Rigresti. Eh, eh, come da che punto di vista dici? Eh beh, insomma. Il PD no. Boh. Beh, allora, là è... che può dire tutti. Manco il... un menò. No? Cioè, di riffo di là fa lei Va dice, beh, di Riff... eh, andatemi a guardare un attimo tutti i contratti che ha firmato Rigresti e vedrete che di inquilini che hanno adesso nel PD ne troverete parecchie dozzine. Capito? Capito? Lei è sicuro di non essere mai stato in una casa di Rigresti, sì? io non ho mai eh, avuto questo problema perché le case le ho cercate ho su portafortese ho sì. pure col pass parole e la prima cosa che deve fare un politico quando entra in una casa è immaginare che prima o poi il contratto lo dovrà pubblicare o vederselo pubblicato su qualche giornale eh. no Senta eh, ma eh, ha sentito ieri Alfano che ha detto che forzi dare il partito della rabbia? Ma forse ha rabbiato lui sì. noi siamo serenissimi e ha arrabbiato lui, cioè poi fa è poi una situazione strana perché mi trovo a, ad essere io a rappresentare forse Italia e, e e Angelino che c'è nato dentro che che grida contro forse, vabbè, insomma, è un po' anomala perché sempre grido è l'unico forzista senza esserlo mai stato. Comunque tra l'altro eh, io poi ho lire, ho, eh. ho anche una notizia. Eh, la notizia è questa, Berlusconi pare intenzionato, che è un po' una follia, diciamo la verità, ad andare alla convention di Alfano il 30 novembre. Questa è la cosa. Vabbè, che c'entra se Berlusconi fa un'alleanza di centrodestra e loro entrano in un alleanza Vabbè, ho capito, ma non è non è che vai il 30 novembre dal fa, non è una cosa ridicola. Infatti eh. penso che si riferisca al 30 novembre 2015 per Ah, ecco, l'elezorale per le No, ci vuole andare al 30 novembre di adesso, diceva, al 30 E eh, vabbè, forse a sto giro qui è meglio che riposiamo tutti un poco, no? Eh, eh meglio non andarci, dice lei. No, però sennò uno dà l'idea veramente che stava tutta una buffonata, perché Berlusconi sì. ha la sindrome in questi in queste ore, mi dicono, ha la sindrome eh, di non ancora c'è del, del del padre abbandonato, del padre tradito, cioè non ha ancora metabolizzato questa roba di Alfano, eh. Beh, insomma, è una bella botta. È una bella botta, e vabbè, questo lo sapevamo. Vabbè. Ah, anche per Alfano, penso. Bah, sì, lei dice, eh. Lei è dice. stata una decisione sofferta, ma chi è che soffre di più? Vanno, vanno vanno chi, è che, chi, è che, chi è che soffre di più secondo lei? Oh, ma che volete che io dopo aver seguito per dovere di mestiere tutti gli amori femminili di Silvio voglio mettermi a commentare con voi quelli maschili? È eh. qualcosa eh. capita nella vita e eh, purtroppo ci si ama, ci si lascia, le vie si dividono, ecco, e ma... quello della politica che si riuniscono anche dopo. Adesso Ma secondo lei la... soffre di più per le donne o per Alfano Berlusconi? Vabbè, ah questo bisogna chiederlo a lui. Però forse per Alfano, eh, perché le donne, sai, le donne uno no, le le cambia. Ma beh, bisogna decisamente chiederlo a lui, poi io appartengo a a una a dimensione religiosa in cui non si cambiano manco le donne, perché Eh lo so, eh, quello è, eh. quello è uno senza rotondi, una, però non cambiare di non essere cambiato. Sa non che non sa, per... sa che ha detto Ro... Martelli l'altro giorno qui da noi, ha detto che la monogamia è una malattia e eh? la monogamia eh, è Eh io E spero di mantenermici dentro, ecco. Eh, parezzo che c'è, che No, poi... volevo dire se lei dovesse scommettere, diciamo, l'80% del suo stipendio e emolumento da parlamentare scommetterebbe per la divisione della cancellieria o no? Io Cioè alla fine non... si dimette o no la cancellieria? Facciamo no, una scommessa no, alla si Zanzara. Dimette, non si dimette Non si dimette. E subverbe di mettersi. No, ma non deve un beh, conto, ma beh, si dimetterebbe l'autonomia della politica sotto i piedi. Beh, si però dimette. scusi, scommettiamo qualcosa qui. Scommettiamo qualcosa. No, Io no, scommetto no, che alla fine no. si dimette perché i grenziani no. gli voteranno le voteranno contro, perché ci sarà il disfacato. Qual scommettiamo qualcosa. Scommettiamo di qualcosa di serio. Non si dimette affatto e e credo che sia una persona che merita di rivestire. 200 eh, euro, volerà. rotondi 200 euro. Ma volentieri. 200, eh? Vedi le scomette 200 euro che rimane. 200 euro, rimane che diciamo. resiste. Che resiste? 200. Euro. Siamo sì. qui, 200 le resiste, Parenzo dice che si dimette. Va bene, arrivederci, grazie. Grazie a voi. La Zanzara. Siamo qui, siamo qui, Francesco da Milano. Sì, pronto, buonasera Cusciano, buonasera Parenzo. Dimmi, dimmi. Eh, volevo dire che sono completamente d'accordo con Pelù, non capisco perché in questo cazzo di paese quando qualcuno dice delle cose sensate la gente si incazza, perché se ne sono tutti o comunisti o fascisti o comunque schierati. Ma cosa ha detto di sensato secondo lei? Assolutamente, il paese è in una situazione di merda gestito da dei politici di merda sì. e con un'informazione che assolutamente supinna questi politici qua. Quindi io eh, voglio so, dire che l'informazione eh. non è che l'abbia pronunciato, non ha non ha parlato di Però vabbè, il succo di discorso era quello, che perché poi quando ha parlato del partito che diceva appunto che io lo mettiamo in sacco a crocia e eh, eh. ho capito, però Francesco, che... a parte che non è che abbia lei sta dicendo i politici sono tutti di merda, il paese lo gestiscono di merda, le cose vanno di merda, ho capito, però insomma, non è che si può fare cioè come si dice di tutta l'erba un fascio no, no no però quando tu vedi la cancellieri che pare il culo a e Eligresti e tu dici vabbè e se succedeva a me o a Cruciani a parese cosa succedeva però da questo punto di vista Francesco vedi interpreta eh. quello che è la maggioranza ehm, prevalente oggi in Italia sulla vicenda della cancellieri cioè Francesco dice una cosa molto semplice cioè la sensazione che hanno gli italiani di questa vicenda sì, della è la cancellieri la è, detto, che, è che è che ah non dico parato il culo è che ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Cittadini che hanno il telefono della cancelliera e cittadini che non ce l'hanno. Che ovviamente è legittimo. La ministra però non doveva intervenire su un'amica, o no? Sono d'accordissimo. E poi l'altra cosa su Renzi. E Renzi, quando ero alla provincia, ha buccato qualcosa come 2 milioni di euro in rimborsi vari, l'hotel a 5 stelle, vini, ah. cazze e massi non ce la dimentichiamo che poi la Corte dei Conti gliel'abbia fatto passare in qualche maniera e tra l'altro mi sembra che ci sia un contenzioso ancora in ballo queste cose non le vogliamo dire quando lui dice che lui è un berluschino ha perfettamente ragione e se lo dice lui che lo vive come sindaco io sono veramente d'accordo con lui io Lorenzo onestamente non lo conosco più che fare il mentalista come dice Crozio secondo me non lo sta facendo quindi profeste onestamente non ne vedo voi cosa ne vedete Dipende qua che proposta concreta dire Ma è anche vero che ogni volta che c'è una figura nuova comunque viene sempre azzoppata, no, insultata. E quello lì faceva rottamatore. Delegata. Sono rimasto veramente estasiato quando lui ha ha detto "Cambiamo, andiamo adesso a... lei dice non è più rottamatore, fa parte un Ma... po' del circo Barnum della politica. Poi insomma, fa... i fiorentini l'hanno scelto, lo reputano un bravo sindaco, sì, mi pare. È solo questo... una cosa, quanto eh, un uomo di sinistra eh. ha eh, in, in, in, in concomitanza con con col uh, balottaggio con, con Bessani, sì. e organizza una cena a Milano. Sì in Corso Italia dove invita solo banchieri. Eh, ma ho capito, quelli che ti danno i soldi per sì, la cera. No, la... si chiama fundraising. Invita raising. tutti, anche i banchieri, ma non invitare solo i banchieri perché tu la parte di sinistra, secondo me, cominci a pettinare. Ah, bersugnare. ho capito, Francesco, però lì in scusa, quel caso, speciali, in sai, quel, quel caso, ho in quel caso invitava le persone che devono dare un contributo alla sua campagna elettorale, cioè non è quello che distingue un uomo di sinistra o non di sinistra, eh. Non è perché ha rapporti con Davide Serra eh, che ha quel fondo Le Cayman o ha rapporti con banchieri che non è uno di sinistra altrimenti siamo al ridicolo, dai. Grazie Francesco. Intanto un tizio del Partito Democratico alla provincia di Milano dice che le parole dell'imam Shuaima contro la Santanche sono inaccettabile lì Ermelindo provincia di Avellino l'imam che ha detto no. che la eh, la santa chiesa sostanzialmente deve bruciare no non ha sì, sì, detto che deve bruciare, bruciare. No, non ha detto così ha usato un'espressione che appartiene come dire i religiosi dicono come dire ma va all'inferno ho capito ma lo dice no? l'imam lei che deve bruciare ma va all'inferno come dire allora, succede, deciderà dio ci sarà il giudizio di dio invece pare non lo saluto Eh non lo salutare. Ah, me le farà una ragione dalle 20:24. E se ne fotte, eh, se, eh, ne se ne, ne fotte. Parenzi. Anche perché siete mosci, siete dopo che mi avete fatto ascoltare Pelù. Eh. Dopo che mi avete fatto ascoltare il mio concittadino Rotondi. Eh. Cioè praticamente siete più mosci delle palle di Udomo cristiano. No, guarda, mosci, moscio ci sarai tu, moscio sarai tu. Ma proprio come. Eh, moscio per sarai tu. Mi avete chiamato Cristiana Davina stasera per farla parlare di sì, che Cristi ne so, Crisi. Eh, Cristiana. Poi Davina. chiamate dopo Giggio per Grillo. Sì. Cioè, no, daccelo, daccelo, daccelo, daccelo, daccelo, daccelo tu. Daccelo tu un consiglio, avanti che questi fenomeni, fenomeni. Fenomeno, fenomeno, fenomeno, fenomeno daccio no. tu un consiglio, a parte il governo non abbiamo no, mai fatto ma cadere. Se, no, guarda, stasera avete chiamato Peru, noi chiamavici anni Morandi per parlare di Lame, no? Sì. Beh, può essere un'idea, eh? eh. Può essere un'idea, me li dico. Come no? Che per pareggiare e nel suo tra gli amici comunisti c'è una volta fa parte del comunisti allora che facevano cadere il governo vi siete imboscati sì ci siamo ma quale governo ma che stai a dì ci siamo imboscati dove governo avete replicato avete fatto avete fatto l'imitazione sì. di quello che, che era nella nel Colosseo dei Saci là sì ma altro, che dobbiamo fare cioè non è che qual è anni, la sì. scusi Ermelindo fenomeno dell'universo sì. eh, non è che esistono sì. trasmissioni che fanno imitazioni che bomba sulle prime pagine di tutti i giornali ogni settimana eh dove esistono queste trasmissioni fenomeno era uno dei mosci. Ma ho capito, ma ti sei abituato troppo bene, non è che si possono fare queste cose ogni settimana. No, e poi mangiare Non puoi mangiare, e non ma puoi mangiare il caviale tu. tutti i giorni, ogni tanto e devi chiamate, mangiare la pasta chiamate, al burro e apprezzarne il sapore. No, è stupidale, e che ne so, dove si può comprare? È arrivato comprare, lui, e è arrivato, provano, è arrivato sì. lui con la domanda, arrivato, tra l'altro, la domanda è centrale, domanda. È, arri è arrivato lui. È arrivato lui. Chiamate la no. chiamate gli ingressi, chiama gli ingressi. Io dei mosci. Ma sarai tu mosci. Buon comunista ed è ed è più ed è più Infatti lo stavi a dire parlare della cancelliere, no? Eh. Per esempio, quando parla dei comunisti, Sì. è più vero di Byron Morino quando arbitra. Sì, vabbè, Ermelindo, addio, Solo Antonio Antonio, mi si Antonio da Milano, Antonio da Milano. Buonasera. Dimmi. Eh io che avevamo per questo, sì. a parte il fatto che dopo quello che ha detto Il signore che è intervenuto prima di me, eh. io la penso completamente diversamente. Io mi tascerei per sentire rotonde. Completamente diversamente, interessante. È un'affermativo. È un'affermativo, sì. Allora lei si tascerebbe perché cosa? Per sentire rotonde. Per sentire rotonde, per sentire rotonde. Quanto è disposto è a pagare favola. lei? Quanto, quanto sarebbe disposto a a sborsare per sentirle rotonde? Allora, no, so, facciamo una colletta, vediamo quanto vuole essere pagato lui, visto che ha detto che può essere pagato, contribuiamo, facciamo una colletta comune per eh, perché tutte le settimane, almeno una volta a settimana lo sentiamo su Radio 24. Un attimo solo, pubblicità e borsa. Cu cu, scusate se vi ho disturbati. La zanzara. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Ave te dato la, la parola a una povera deficiente prima che si è messo ad insultare la polizia, l'hanno fotografa, gli hanno leccato in culo tutti i giornali per la sua Ma riguesta. chi gli ha leccato? Ho capito una roba, no. no. anche a voi non è che va trattato di lusso, eh, cioè, vi ha fatto la snob, ma guardi i luoghi comuni qua come parla, Cruciale è un professionista. Capisco, oh, ma che no? dovevo fare? No, mica levamo a piccarla. Eh, no. La doveva mandar fa prima non la doveva telefonare perché una cosa che si merita un poliziotto cinese o eh. un poliziotto algerino, cazzo, no. un poliziotto o un poliziotto eh, egiziano, perché non vado a un miliziano di Hamas a fare la linguetta, vedi cosa gli rimane della sua lingua. È troppo lleno i miei coglioni pieni, hai capito? Lei è un poliziotto? Lei ha i miei coglioni pieni di queste quattro stronze che non sono dall'università, figli di avvocati, di medici. Se tanto tardi a loro volta che ci hanno rotto il cazzo e che ora sono col portafogli gonfi, capisci? Sì. Tutto ha finito, solitamente, perché il potere ce l'hanno loro sì, sì. e ci hanno rotto il cazzo, perché poi la storia si ripete, questi sono i, i potenti di domani, capito? No, non sono un poliziotto, ma se devi fare la guerra la fai, non ti camuffi da pacifista e, e sai benissimo che quel poveraccio non ti dà una mangelata perché sennò Se no cazzo, eh beh, se no in Parlamento chissà cosa succede, capisci? Cioè le, che doveva le, fare le informazioni... quel poliziotto? Che eh, doveva mi fare? Se è andata la mangarellata, cazzo. Tu un poliziotto a 1002 che deve sia le si e alle... eh, deve anche succiarti oltre a derimpendere gli distronsi si dell'università, ma vada a fare in culo, oh, cazzo, vada a lavorare in Siberia, eh. cazzo.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 mi aspetto che lei lo capisca dentro oh, il mio giardino Antonio da Milano Sì, grazie per grazie per aver fatto riascoltare il signore di ieri perché sono al 100% d'accordo con lui. Anch'io. Io non sono un poliziotto, ma sono un fratello di un poliziotto che lavora nel reparto mobile di pa di Padova e una volta al mese fa servizio lì in uh, in Valsusa. Mm. E, ris e rischia sempre la propria vita e aspetta da 6 mesi i propri straordinari mm. pagati che non può rifiutare al contrario di qualunque altro lavoratore. Mm. Detto questo avevo chiamato per un'altra cosa, e volevo dimmi, chiedere apparenza. Sì. Ma quando con Lusti è stato condannato per diffamazione. Sì. Eh era contrario alla condanna per diffamazione per un giornalista. Adesso vuole adesso vuole adesso vuole far causa ad un uh, giornalista di Radio Padania? No, un momento. Ma che c'entra se uno dice una cosa falsa? Ha detto una cosa falsa. In teoria Antonio, in confronti. teoria parezzo ha diritto ad andare altri in tribunale e e eh, per per far valere le sue ragioni, qual Vero, è il punto? Ero contro il carcere nei confini di San lusti, eh. Io se vedo che mi sembrava assurdo Vabbè, che su, San lusti Antonio finisse in carcere. Se uno dice che io mi sono venduto alla Lega, che gli ho chiesto di candidarmi, siccome è diffamazione, voglio che il mio onore venga ristabilito tutto qua. Vabbè, Antonio, dai, Bruno da Trieste. Bruno? Pronto? Dimmi. Pronto, buonasera. Eh, a lei a Crucciani e eh, a Parenzo. Senta, io volevo proporre alcune domande, sempre che non sono fuori luogo. Allora io vorrei sapere se i nostri politici o anche tutti i commentatori hanno letto il grande dossier che ha eh, eh, messo fuori la società che deve fare il traforo, che deve fare la, la, Senta, la TAV. Senta, sono le 20.40, e eh, qui non abbiamo sì. il tempo materiale per dire la TAV sì, la TAV no, eh, i dossier no, di qui, i dossier di là che andarà a leggere. Benissimo, il andremo a leggere. Ho fatto dalla società. Eh, e allora cosa scopriremo? Cosa dove cosa potremmo possiamo scoprire leggendo questo rapporto? Che l'unico rapporto che c'è è quello dato dalla società che deve costruire il eh, Guardi, sulla tab ci sono 40.000 cose a favore e 40.000 cose contro, 40.000 sì, no, tesi da una parte e 40.000 tesi dall'altra. Eh, no, è una sola la cosa acquisita. Quale? Gli nostri governanti si sono attenuti al dossier che ha presentato la società che deve costruirla, punto. Sono quello il documento acquisito. Va bene, e logicamente vostro dice sempre che il suo vino è il più buono. Va non si può mai dire che il suo vino è cattivo. Grazie caro, ciao. Zanzara, colodio disserto. Si Lorenzo è tornato un tuo amico qui alla Zanzara. Oh, meno male, finalmente. È tornato un tuo amico, Mauro Corona, buonasera! E viva! Buonasera. Bentornato. Come stai, meno Mauro? Male. Come stai? E sto e se mi dici come va Eh, va. Ma eh, <ride> se ti dico come è mi dici vaffanculo, no, quello no. No, oh, mai. Più. Non ancora. Senti una cosa, dico, una, ma hai visto quello che è successo in Sardegna e tu che sei un grande, una persona attenta a quello che succede nei territori, a quello che succede nella natura e l'uomo, eh? Soprattutto io che sono uno che ha sperimentato sulla pelle gli effetti dell'acqua. Vai eh. on. Cioè, e allora sì. Eh certo, non c'è dubbio. Beh, è successo, si chi è che... la colpa? Dicono che la colpa no, è dell'uomo, eh, ma non è solita. Sono... Questo giochino delle cose. Allora, innanzitutto chi costruisce, chi fa che detti e ora non non eh. non entro nel dettaglio di chi. Deve rendersi conto e non si sono resi conto che siamo passati da un da un da un clima mediterraneo a un clima eh. tropicale. Ma bene, dai. C'è questo cambiamento e non si tiene conto di questo. Eh. Ora le colpe sono anche di chi? della cattiva costruzione, la cementificazione e non lasciare pulire gli alvei dei dei dei torrenti, dei fiumi, perché se tocchi una pianta oggi è, oggi è è è un omicidio quasi, un omicidio vegetale e quindi dicete eh. l'acqua la, che viene bisogna dirlo in abbondanza mai vista, sì. non trova da uscire da qualche parte e si accumula. Vabbè, non vedi colpevoli tu. No, ci sono no, no, in questo caso no, in questo caso bisogna stare attenti. I colpevoli possono essere quelli che non hanno pensato ma da oggi in avanti bisogna eh, stare attenti eh, e, e capire perché dalla Sardegna l'ultima dove è successa adesso c'è la Sardegna la prossima dove sì, sarà eh, quindi liberare sfogo alle acque sfogo alle acque Capito? Parecchio. Beh, ha ragione, sennò no, si vede se, questi disastri qui, c'è l'incuria dell'ambiente, su questo è perfettamente no, basta, ragione. Ma, cioè, ancora la facciata, l'incuria dell'ambiente. È la cosa di più divertente. L'incuria dell'ambiente. Eh? Ma uno da questo hai, disastro, hai visto guarda. che tornano tutti, torna Berlusconi con Forza Italia, torna questo, torna quell'altro. No, a forza ah, Lance. Eh, se lei guarda un se lei guarda un torrente verso dove dove arriva, eh. lo vede che arriva e, e poi si gira lo vede che se ne va, ma se si volta di nuovo lo vede che torna tutto è un continuo a ripetersi diceva Macedonio Fernández perciò non è il secondo autore che si macchia di plagio bensì il primo Cioè che vuol dire scusa spiega <ride> ma Ma non hai detto cosa si fa finché si vive si va e si torna lo stesso gesto d'amore di far l'amore è un andare e tornare su Vabbè ho capito ma scusa Berusconi sul palco lì l'altro giorno l'hai visto tu Qua... Come no, il... preferisco evitarmi di guardare Berlusconi sul palco. Preferisci preferisci vivere, e no? Questa ma metafora dell'amore di... ma non non seguo questi, ma no è annoiato, sinceramente. Cioè, hanno... e Renzi non ti entusiasma nemmeno un po', no? Sì, sì, mi entusiasma Renzi, mi entusiasma. Ah, molto Renzi sì. Lo perlo per carità, Renzi. Sì, perlo ti... sì. Renzi mi piace, devo ti dire. Ti piace Renzi? Cioè, sì, tu vai andrei a votare alle primarie del Partito Democratico, sì o no? No, io non ho una tessera, neanche più voterai, però se dovessi votare <ride> voto Lorenzi. Ah, Boti Renzi, eh. Boti sì. Renzi, pure tu sali sul carro di Renzi. E eh, che cazzo? Io non ho carro, vado a piedi, ma per simpatia, per fiducia, è chiaro che alla fine se dovessi andiamo per simpatie, voto cioè, Renzi. Cioè, eh, cioè tu per eh, esempio sì. tra Renzi e Alfano chi voti? Beh, vabbè. ma che ti dico? Oh, sì. E che ne so, è tutto torenzi, torenzi. Tutto è possibile dalla vita. Ma Alfano come lo vedi questo si è un po' affrancato da Berlusconi, sta cercando di affrancarsi adesso dice che Forza è forse tale un Ma partito estremista. Non so come lo vedo ehm, esteticamente o fisicamente. Sento questi discorsi che mi rincordano il ventennio, questo questo in questo occhio sbarrato la mascella e la fisicità di dire le cose precise. <ride> sì, è vero che c'ha questo c'è questa no, questo viso, adesso il ventennio, addirittura non penso, adesso C'ha un viso con gli lineamenti spiccati, sti... questo sicuro, sì. Le stesse gli stessi paragoni li facevano su su su Berrusconi, eh, gli stessi. Comunque, eh... però sulla Sardegna ti devo dire questa la, no, una basta, cosa No, ma la Sardegna non No, ma una cosa positiva c'è perché Sorbriatore ha messo, ho letto la notizia poco fa, ha messo a disposizione Ebbeno. il miliardere per no, pensi, gli... poverino, che mette a disposizione una trentina di milioni a aiutare a rifarsi la cama Adesso che il bilionario è in decadenza lo dispone. Lo disponga quando la gente voleva andare, se non hai soldi, se non sei vivo, non puoi entrare. Ma che bel gesto pubblicitario. Tu dici che è marketing. Ah, è solo, è solo pubblicitario, eh, pubblicitario. Qualcuno sì. lo scrive, è marketing. Per eh, ti... me sì. Marketing. Beh, però abitando lì lui conosce quella terra, dice quello che oggi posso fare è offrire le mie conosce case. Conosce quella terra, conosce i minatori di Iglesias, conosce i di Carbonia. Quale terra conosce? quella che conosci per gli scuni delle ville private, dei furti, dei furti di territori, ma che cazzo dite? Cioè tu dici briatore fa ha messo a disposizione questi appartamenti solo a pubblicità, secondo me, ma io sono un povero diavolo, forse sono molto invidioso di di briatore, dico queste cose, può espordarsi. Cioè gioca sulla pelle dei morti, tu dici. No, giocare sulla pelle dei morti. Eh beh, se dici col questa prepesto, cosa col preposto, lui ma beh, sì, gioca. Gioca sai grande sulla pelle dei morti che ciò oh, che generoso dov'era prima dici dov'era prima per la Sardegna e dici beh be be mica sì dov'era la, la, la prima beh, lui dice, dice di aver portato un sacco di di da ha dato posti di, posti di lavoro in Sardegna o no dove posti di lavoro su per piacere su beh lì c'è eh. un eh, sacco di ragazzi che però lavorano con un contratto è vera va diamo i libri damo i libri glielo regali il pillonere che facciamo una spalla che devo regalare stanno le greggi <ride> però come come signore me darlo ai pastori sardi il bilionario ah, dice. dice. Ma questi sardi, ma come? Io merco il gregge di pecore, fare la mungitura, il formaggio, volevo vedere cosa dice Briatore. <ride> ma perché la mungitura dentro il bilionario? Scusi. Ma poi non doveva chiudere sto bilionerro? Aveva annunciato ma la chiusura un sacco di tempo fa. L'azienda decide di tenere aperta, che funziona? Eh, però scusami un attimo, e eh, eh, c'è una cosa da dire, avete una cosa in comune con il signor eh, Briatore? A tutte a, a tutte e due piace Renzi. Anche a Briatore piace Renzi, eh. Ma ma penso che possa piacere anche un tramonto, abriatola, la luna o eh. la neve che cade, anche a me piace questo qua a me piace Renzi. Eh. Ma e si e cuperlo? No, no, no. Che no, cagaron va? No, che cagaron va? No, mi su no, no, no mi sa, mi sa che credo sia di Trienono. No, no. Questo... È di Trieste, sì, bravo. Sì, che vabbè, che c'entra questo? Questo questo questa bolcessa finta del parlare che nasconde dentro dinamite. Dinamite addirittura, cioè, diffidate di quei di bonisti, così, di quelli che non exaltano la voce, non non allarmano, non alzano i toni. E, e invece civati il terzo? Ah, giovane, giovane. Beh, troppo giovane, eh? troppo no, giovane. Ma, mh, sì, ba a pelle così a occhio mi piacerebbe ma ormai c'è Renzi. Ormai c'è Renzi, eh. Sì, ormai è conosciuto per quello che spezza una lancia. Eh. Renzi lo conosciuta al Longarone. Eh, che t'ha detto? Ah. Ma niente che ne vedere quello che avevano fatto gli uomini e no. l'acqua. Eh. Avevano guidato l'acqua laggiù a ammassare 2000 persone, eh, come no. si parlò così di di di. E eh, come no, certo. Non di politica certo. Comunque comunque guarda, briatore avete questo questa cosa in comune Correnzi. E... Eh, credo sia solo quella in comune con Briatore. Beh, e poi che siete due uomini, diciamo. Vabbè, quello. Ma sì, io sono vecchio, non un uomo. Eh, vabbè, che c'è? Forse vede anche alla stessa età, invece. Scusa, ma la ragazza dei Notav, quella che ha baciato il casco, no? Che alla fine vuole i poliziotti appesi, ha ragione lei, questa ragazza Notav, hai visto quell'immagine, no? Che poi Sì, era... ce l'ho vista. Sì, vabbè, ho visto, sì. Poi lei ha detto ah, che può essere, non lo so, se un gesto può condar anche un gesto di, dire, guarda, ti bacio ma ti manderei all'inferno. Non lo so. Ma infatti co fate così, fate così. L'aspetto era una bella cosa, meglio di quello che lo stuzzicava, che riceva quelle robacce di pecorella, lì. pecorella, ah, sì, ecco. pecorella. E Vabbè. non parlava di Gaetano per niente. Ciao Mauro, bella. a presto, un abbraccio. Presto, ciao, bella, ciao, caro, caro, ciao, ciao, ciao. ciao. Maschetto, maschetto. Maschetto. Oh, sì. Alessandro da Latina, buonasera. Ah. Buonasera Luciani, buonasera. Io ho chiamato per avvisare cioè per farvi sapere che il 9 dicembre Sì. Come c'è il rimbombo? Ma io non so, lo sa lei perché c'è il rimbombo. Io sento abbastanza. Che vi va voce lei? No, no, no, col cellulare. Eh c'ha l'auricolare qualcosa? No, niente, cellulare. Allora? Eh beh, cellulare, che c'ha tutti c'è l'auricolare. Il 9 il dicembre cellulare. 2012, 13, eh. ci sarà il blocco dell'Italia. Ma chi lo blocca l'Italia? Chi risarla bloccano il popolo italiano. Ma chi la, la, vita... la blocca a 9? Chi, chi? Il 9, il 9 dicembre ci sarà il blocco del popolo italiano, non lo sciopero dei trasportatori. Eh. Perché il popolo italiano si è stufato di questi parassiti che ci Ma hanno portato la... alla rovina. E quando chi ho la... chiamato l'altra volta? Ma chi Ma chi blocca assaiato... l'Italia? Chi la blocca l'Italia? Chi? Tutti, dove, Ma dove tutti che la muro sotto per i trasportatori anna la cosa l'imprenditore al contadino ma tutti quelli ma... che ci sono qui guardi eh, il blocco dell'Italia il blocco dell'Italia vabbè c'è un blocco intestinale giù Alessandro, Giuliani, Giuliani Alessandro Giuliani, aspetta aspetta, aspetta fammi sentire cosmo perché eh. devo chiudere poi cosmo dai cosmo se la tordi in pochi in pochi secondi come faccia smerdare parenzo che comunque da riva perché ha un'ottima levatura culturale e intellettiva ah, sì, storico questo... e tadito e tadito e sei divarino una persona limpida Paolo sei può, tu Paolo Pavido cosa sei cosa tu. Stato benzo perché il tuo il coraggio che l'ha, non sono Manzoni, cita pure Manzoni questo ignorante. Pavido sei, tu. Pavido a tu. Domani 18:30. Penso, questo mio gesto lascerà un'Italia migliore o un'Italia peggiore ai miei due bambini e a tutti i bambini come loro. Uh, uh. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle sette e mezza, eh, so, alle me otto, quindi si farà la scarsa, lei dica, ci deve far sbellicare. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ridere. Ma di che minchia stiamo parlando? Radio 24. La passione. Si sente.